As we heard, there are people in Sweden who support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Spector, a former American who made Aliyah and then 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia, here in Stockholm. She believes the current wave of anti-semitism in Sweden will pass and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-semitism because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural and I think we're going to be part of the throes of that of that transformation which must take place. Europe is not going to be the monolithic uh, Uh, societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not survive.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 Idag så är det onsdagen den 5 februari 2020 och samlade Patrik och jag för att intervjua ytterligare en gäst som heter Lasse Willemsson. Välkommen Lasse. Ja, tack så mycket. Ja. Jag tänkte att du skulle kunna få inledningsvis berätta lite kort om dig själv och vad det är som du är mest känd för. Ja, alltså ja, Jag har ju... Jag har varit en officiell person, en offentlig person i hela mitt liv kan man säga. Jag har varit väldigt aktiv, först i 68-rörelsen, Vietnamrörelsen. Och sen har jag jobbat mycket fackligt. och Sen har jag jobbat med rätt kvalificerade jobb i yrkeslivet som organisationskonsult och utvärderare. Och, och så och sen i slutet på, på 90-talet så kom jag väl in lite mer då på på Israel-Palestina-frågan. Eh, men sen innan dess är jag ju jag är uppväxt i, med en judisk mamma och en svensk pappa. Eh, och eh, pappa hade ganska få släktingar, en barnlös syster bara, mamma hade en stor släkt. Så det blev ju mycket med den judiska släkten i hela uppväxten. Och mm. jag bara trevliga och ljusa minnen det och det. De var ju verkligen särskilt, de var inte religiösa eller så. De pratade inte heller om andra världskriget så mycket, även om det här var faktiskt på 40- och 50-talet. Mm. Eh, mm. Så ja, har jag har varit politiskt aktiv i kommunen också. Jag eh, varit ordförande för ett lokalt parti, TB-partiet, TV ett tvärpolitiskt parti. I, som vi, det är nerlagt nu men vi höll på i 24 år och nådde rätt stora framgångar på väldigt få mandat så det var det var uppbyggt lite grann efter enhetsfrontstanken faktiskt eh, som vi hade då i Vietnamrörelsen 68, 68. det, vi hade, det var ett, bara ett kommunalt parti och i vår styrelse så fanns det personer som som eh, Från alla som röstar på olika part politiska partier i, riksdagen, i riksdagsvalet. Mm -hmm. mm. Och det gjorde, det gjorde det att vi inte kunde placera in något, oss i något hack. Va? Och vi fick ju då på det viset ett väldigt inflytande. Därför att, eh, därför att någon, folk kunde ju samarbeta med oss utan att man liksom... Ja, vi, fick, alltså vi, vi nådde in i de andra partierna liksom, ja, just i det, det. I ja. deras partigrupper, ja. ja. Och det är mycket att säga om det. Men sen ja, så har jag varit aktiv också i föreningslivet på många sätt. Och ute på mitt landställda, ordförande i vägföreningen. Ja. Mm. Ja, jag är på det. Och så har jag många varit gift två gånger. Första gången 17 år, andra gången eh, 30 år. Fem mm. barn. Ni barn och sådär så att ja. Mycket, mycket av allt på något sätt. Men och så har jag varit lärare och forskare på universitetet också. Det glömde jag säga. Mm. I lärare och forskare i vad? I pedagogik. Pedagogik. ja. Mm. ja. Sen, sen var det, slut, det var väl i slutet då på, på, på 90-talet. Mm. som jag började liksom ta upp frågan om eh, alltså det som på något sätt blev en fortsättning på 68-rörelsen för min del och det var ju Palestina-frågan mm. det var efter Oslo överenskommelsen va mm. när, när jag upptäckte att det bara blev värre när alla trodde att det skulle bli fredag nere mm. och då tänkte jag att nu fan måste jag gå till botten med det här liksom. och då, då satte jag igång och då gjorde jag då jobbar jag, yrkesarbetare fortfarande, men då, då jobbar jag gjorde mycket grundläggande forskning flera år mm. jag ville komma, jag ville liksom gå till botten med jag ville förstå verkligen hur det kunde bli som det blev och varför mm. det blev fred när, när alla trodde det, utan bara blev värre mm. Mm. Och eh, de studierna då ledde ju fram till att jag kom fram till att zionismens, det visade sig rätt snart att zionismens anfader och, och, och verkliga, inte grundare men anfader, det var inte Theodor Herzl, någon, som, eh, utan det var Moses Hess som levde alltså, var alltså en generation före eh, i början och mitten av, av eh, 1800-talet medan Moses Hess då eh, slog igenom med sionismen på första sionistkongressen eh, 1897. Mm. Och det där gjorde mig väldigt förundrad. Va? Därför att då tänkte jag varför har jag har ju varit med i en sån där judisk fredsgrupp och, och, och i 68-rörelsen bland marxister och andra och för aldrig, någon, aldrig någon som har pratat om det här eller mm. diskuterat den frågan på det viset ja. mm. och Då då förstår jag alltså börjar jag ju förstå va, att här är det någonting som, som Tage Daniel skulle ha, skulle ha sagt för här, här finns det en gravad hund. Mm. <laughs> ja... Han körde ju det med det på en sån här gula hund. Mm. Mm. Ja, det där är väl lite bakgrund då. Mm. Mm. Men var det, var det liksom, det var när du, ja just det, för att anledningen till att du liksom började gräva i det här med sionismen, det var det att du, du tittade på, på Israel-Palestina-frågan liksom och ville se bakgrunden i detta då? Ja, därför att det blev ju bara mera krig och berg och berg där nere, trots Oslovens kommelsen. När ja. man alltså skulle dela upp landet och så de skulle få ungefär hälften var. Ja. Och hela världen var engagerad i det där liksom, och fira. Ja. Och då gick jag, då tog jag kontakt med en gammal en annan gammal judisk marxist och barndomsvän också, och kollega från universitetet Lennart Grusin heter han och vi var ju jävligt överens alltså om, om, om, eh, om analysen och så eh, och eh, då, då sa vi äh, vi går in i den här judiska fredsgruppen nu, judar för en israelisk palestinsk fred och så försöker vi driva de här frågorna, alltså som mm. judar va mm. Mm. Eh, och eh, ja det var ju liksom poppis där i början va men efter ett tag jag blev ju utsedd då till att sitta i redaktionen för deras tidning och, så, och allting men när jag ville att vi skulle diskutera liksom, frågan om eh, frågan om den judiska staten var ett mm -hmm. Mm. Mm -hmm. då var det tvärstopp. I samma veva då när jag hade gjort de här studierna då skrev jag en lång artikel om det som översattes till engelska och gick ut över världen också och sen men skickar jag den vet, till, jag den till Svenska Dagbladet tror jag. jag. vet inte var jag, jag, jag tror varför jag trodde att det skulle gå Men, ja, då fick jag tillbaka den så här den är för lång du får skära ner den till, två, till en tredjedel och så där. Och, och så gjorde jag det. Och den, det, var, det var en artikel de hade en debattsida där på Svenska Dagbladet. Det här var 2002 2003, tror jag 2003. Mm de var en debattsidan där på svenska dagbladet som hette understrecket om jag minns rätt och det här, de här artiklarna det här finns ju med i mina böcker min första mm. bok på mm. jag hade skicka in den där artikeln va? och sedan var han liksom inte mer maila in den och nästan, som det, nästan med vändande post som man säger så ringer liksom redaktören från den där sidan och sa: vad, vad är vad här det här säger det är en enormt viktig artikel och vem är du och, och, och sådär. och hur hur va, va, va, ja ja så jag <laughs> ja men men jag jag berättar lite då jag med du är inte nåt kännd och hur kommer det här sig och jag med du då sa till och med att, ja men du kan ju ring du får ringa till informationsavdelningen på TB kommuner jag är de har rätt bra koll på mig så kan du få uppgifter. Så, till det var ju då jag hade det här kommunala partiet. Jag var ju rätt aktiv mm. Mm. i, i TV med det. Och sen, ja. ringer, sen ringer han då ett och han på och kollat äh, då. Jag måste... Nu är det ju så va, att de där, de, där, de där redaktörerna han var... De var ju självständiga då på den tiden. Det var inte så politiserat på samma sätt. Nej. Men, men han sa det att jag måste kolla först. Och då förstod jag att han var tvungen att kolla med chefsredaktören. Va? Mm. Mm. Eh, och eh, och sen, eh, sen ringde han upp igen rätt omgående och så sa han det att eh, ja, vi ska ta in den här, men det inte nu utan du får vänta lite. Eh, och jag hade då som förslag alltså eh, rubriken på artikeln, den handlar om zionismen alltså, om... Mm. om eh, om apartheid-systemet i Israel och den, israel den judiska rasismen och det var alltså den var delskriven men var, det var liksom ingen det, det var en bra artikel va mm. eh, och, och jag hade då satt rubrik på den där artikeln som som jag tyckte let lite så där lagom va att Israel måste välja demokratins väg mm. om det inte var en demokratisk stat Mm. Ja, ja. ja, sen gick tiden då va Och jag gick omkring där som en äggsjuk hemma och väntade så till slut så, så kom den i, i Svenska Dagbladet En, en helsida och, mm. eh, och så hade de ändrat rubriken mm -hmm. Mm -hmm. De hade, redaktörerna hade ändrat rubriken till Till demokrati eller folkmord. Hoppsan. Det var, mm. det var vast. <laughs> ja. ja. Och, det här, och det kommer aldrig mer. Sen dess, det där var enda gången och det kommer aldrig mer att, att, eh, eh, att publiceras en sån artikel i Svenska Dagbladet. Nej. Inte eftersom vi har fått tillbaks mot Sverige. Mm. Så att det där var en engångsförutteelse. Och i, i alla fall så rullade det på då. Va? Jag fick ju blodat hand då. Så var jag med i i, i sådana här olika solidaritetsgrupper. Och så skulle, man, skulle vi skriva ett flygblad. Där. Ja. ja, men jag, jag, då fick jag uppdrag att skriva ett flygblad. Och sen var det visst någon annan som skulle göra ett förslag också. Och då, då skrev jag ett flygblad och som tog upp den här muren i Palestina och apartheidsystemet och sådär ja. alltså, som ändå inte var så där liksom radikalt som jag blev sen senare va? det var inte så att man skulle lägga ner Israel rakt av va? i flygbladet. Men den var bra va? och, och en antisionistisk så att säga, ett antisionistiskt flygblad kan man nog säga. Mm. Ja sen tog de inte det i den där jävla gruppen utan det var en, en ung kvinna som hade skrivit ett annat flygblad då, Där det stod någonting om staket och lite annat skit va. Alltså lite massa lull, -lull för att förminska liksom alla problem där nere. Mm. Och då tog de det därför att, och det var ju både marxister och palestinavänner och alla möjliga där va. Men de redan då va. De var, de var rädda liksom för att ta i judefrågan. Liksom. Mm. Mm. Och, och då blev jag förbannad. Va? Och då tog jag mitt flygblad. Och så ringde jag upp till min kompis då, som jag hade, den här Lennart Grosin. Och så sa han, nu fan tar vi och gör en, en namninsamling här. Och då så, så, så, använde vi det där flygbladet till en namninsamling. Och när vi hade börjat med det då, då hörde heter han Per Westberg också. alltså den här, han författ, svenska författaren som sätts mm. i, i, i, i i akademin ja, ja, och det är att han, jag vill vara med jag vill vara med därför att jag var emot apartid i Sydafrika och jag är emot apartid mm. i, i, i Israel så då gick vi tre ut med namn va och då var Per Westberg han, han hans han han, han han han han ville då att det här skulle inte gå ut i vänstern utan det skulle gå ut i hela kultureliten liksom och den mera borgerliga då på den tiden som vi kallade det. Mm. Och jag hade jobbat på universitetet hade mycket kontakter med med med med med, med forskare och andra va. Eh, och mm. han hade ju med hela kultur han hade varit kulturchef många år och väldigt omtyckt han, på Dagens Nyheter men just avgått eh, mm. så att när vi gick ut med den där va, då skrev hela den svenska kultureliten ta fan, under på ett antisionistiskt upprop om Palestina alltså kom igen mm. det kommer aldrig att ske igen Nej. Och, då, och det var över 200 underskrifter, professorer, kulturskribenter, författare. Det här finns publicerat i min senaste bok, hela den här historien. Mm. <gör> och, och sen blev vi då och, och sen så publicerades resultatet i dagens nyheter och då fick vi skriva en art, lång artikel först, ett helt uppslag i dagens nyheter. Mm. och sen fick vi svar av hela, hela judemaffian i Sverige, alltså alla stora kanoner va? Eh, Svarade mm. och sen fick vi replik va? Så vi fick två stora artiklar i, på, på DN-kultur kan mm. tänka liksom, om man tänker på hur det ser ut idag där med Wolelarski och, och, och, och vi, hans agenda i journalistik och så alltså det var helt andra tider. Mm. Alltså det, ja, det, har ju gått, det har ju förändrats väldigt, väldigt fort det här klimatet, Men jag tänkte bara det de här artiklarna, de finns på din blogg eller? Nej, de finns i min alltså det är så här jag har det. ja de finns i mina böcker och ja. det här... allt det här som, som handlar då eh, om, eh, om eh, eh, det här uppropet va? Och, och, och det det finns i min senaste bok ett porträtt med många historier men alltså det finns en annan grej där va, som är nästan helt, alltså det du vet, om folk kände till alla de här grejerna som jag berättar nu va? alltså mm. minnet är kort va, ja. men det var en gammal jag hade nämligen en gammal när jag, när jag forskade eller och pluggade på universitetet, då skrev jag en uppsats om fredsforskning med en person mm. som sen blev invandrar eh, forskare och eh, och professor när våra eh, vägar hade skilt senare. Jag blev aldrig eh, tog, aldrig mina doktorandstudier. Mm. Eh, den personen va, eh, skrev, uh, skrev under det här antisionistiska uppropet. Mm. Han har under nu han har under de senaste kan det vara 10-15 år varit ordförande i stiftelsen Expo. Sug på den. Mm. Okej. Okay, uh. Ja, då skrev jag ett öppet brev till honom och frågade om han stod för den där underteckningen, alltså av det där uppropet, vilket han slingrade sig undan. Va? Men det innebär alltså att stiftelsen Expo, va? de där lömska typerna som inte gör annat än tillsammans med med AFA och pekatus och vad de nu heter förser media <går> med material och, och som man kan ifrågasätta om det är lagligt insamlat liksom personuppgifter och massa annat som de sedan använder när de hänger ut folk den här stiftelsen har alltså då haft <går> har, har under en lång lång period haft en ordförande som har skrivit under ett upprop som Expo hela tiden innehåller sånt som Expo hela tiden bekämpar och hänger ut personer för. Jo mm. mm. alltså, mm. men Alltså, verkligheten, den är mycket den, den överträffar dikten, du vet hur många gånger som helst. Jo, man, man märker ju att det <laughs> finns väldigt mycket hyckleri i den här branschen att man anklagar. Eh, ja personer för det man själv äh, gör bakom kulisserna och det tog vi upp en tidigare bok som vi analyserade med Jacques Lull om propaganda, att det är just den effektivt vapen ja. och så. Ja. Jag, jag tänkte det skulle vara intressant att höra din definition av vad är judendom för äh, ibland så uppfattar jag det som att äh, judar kan vara en ras och ibland är det en religion och ibland är det båda två. Så kan du reda ut de här begreppen lite så att att man förstår lite mer. Ja, ja, ja, jag har ju rätt ut den där begreppen i, min, i, i, i, mina, i mina böcker naturligtvis och i synnerhet i den här eh, artikeln som finns i min, i min bok eh, ett porträtt eh, med många historier. Mm. Eh, artikeln var där zionismen. Och, och eh, då är då är det ju så att judendomen grundas, den grundas ju på, på den judiska Bibeln kan man säga, Toran. Nej, eh, Talmud nämner jag. Nej, det mm. och Toran. Och sen har vi då eh, nästa dokument som, som, som är rabbi, rabinernas tolkningar så att säga av, mm. av Toran. Det är Talmud. Eh, och sen har man då ovanför den liksom Kabbalan. Mm. Eh, och det är ju de dokument alltså, som är de viktiga så sen finns det också en, den judiska lagen som man kallar för Hallakan och det finns en massa annat också och, som jag, jag känner inte till allting va? Men, eh, men Kabbalan det är ju där så att säga man kan hitta det som, det som egentligen inte kommer fram lika tydligt i Toran och Talmud eh, nämligen det som, som bottnar där, där man kan hitta satanismen och det va jag, jag, jag menar om man tänker sig, man ser de här, de här musikvideorna som Madonna gör till exempel med massa jävla utstyrsel och symboler och vapen och, mm. och, och grejer. Va? Det, det är rent satanism och, det, och där de har allseende ögat och all, all, hela skiten. Då, ja, det, är liksom, det, fin, det finns ju i Kabbalah. Ja det är intressant att du säger att hon är ju en, en uttalad kabbalist också. Ja. Hon har sagt det med Madonna att hon är det liksom eller att det är ja. hennes. Ja, men då, då vet man ju inte men, riktigt alltså, vad det, det handlar just, om. Det finns många, många, många olika inriktningar då och det är ju ja. liksom någon, vad ska man kalla det för, bo, bokbitare liksom på alla de här olika Men men de här mer ortodoxa grupperna, de är, ju, de, de, de är ju lite mindre. Och där finns det en, en, en grupp som, som är kanske den mest militanta antisionistiska gruppen i världen. Alltså, alltså Neturei Net Karta. Det är de här med svarta hattar och lockarna i sidor. Och lockar i, i, efter kenderna och sådär. Och de bränner israeliska flaggor på gatorna liksom, i sina demonstrationer. Varför gör de det Eller vad, mm. vad... Därför att de, de, de är emot en judisk de är emot Israel. Jaha, okej. Okay. Och de är emot Israel därför att, därför att Israel har skapats av människor i nuvarande Israel. Mm. Och enligt östtro så godkänner de bara ett Israel som är skapat av jag av Gud. Ah, ja ja. Mm, Okej, ja. så att de är alltså de är, de är eh, vad ska man säga ortodoxa judar då, men de, de är emot sionismen och idéerna med eh, hu, hur staten Israel har bildats då? Eller är det ja, de har kan... bildats av människor du vet, alltså man kan, jag, har, jag, jag har, har lite svårt att förstå liksom, själva ja. den här utställningen därför att när det kommer till kritan va, så vill de ju ha sin judiska stat ändå det är bara det att den ska vara inrättad av gud Mm. Ah, okay. Sen finns det en andra grupper va? Och ah. den, grupp, den grupp då Eller den man ska kalla det för sektor, Som är mest aktuell för närvarande Det är ju Shabbat-judarna ah. eh, Och det är så att Kutschner va? Eh, Som är eh, Som är Gift med Trumps eh, dotter mm. Och dottern Och Trump och så vidare Hela Trumps familj är numera... ...är, är, är, är sen länge kan man säga... ...nerbäddad i schabadjudernas säng. Va? Och schabadjuderna det är de som jobbar med de här... ...Noak-slagarna, aid lås Och flera presidenter, bland annat Bush... ...och, och, och även Trump och, och, och andra att skriva under på. Och det är lagar då som... som som judarna har, har stiftat för gången, som alla ska underteckna eller ställas under och som ska ledas då, stå under ledning av rabbinerna. Va? Mm, okay. eh, och det där är inte så många som känner till faktiskt. Men det går ju att hitta på nätet, och det finns en, en, en, en vad heter det, webbsida där, det en kille som har en sajt som tar upp alla de här grejerna som heter Adam Green och mm. eh, han är faktiskt väldigt bra, novel, well, det är dem va mm. När det gäller, och sen finns det då kan man säga som i Sverige till exempel där finns ju inte de här, just de här sekterna inom vad jag vet mm. men, utan, utan där är det väl så att det finns lite mer olika inriktningar av, av religiösa judar men, men den, den absoluta merparten av dem som identifierar sig som judar de, mm. de, de, de, de anser sig vara sekulära. Va? Så att för dem är liksom judendromen mer en, som en kultur va? eller en tradition. Och, mm. och, och, I Sverige alltså, pratar med ja, det, ja. så pratar vi om Ja, där är ju de flesta yeah. judar Och eh, jag, jag menar i min familj och i min släkt där var det ju så att... Ja, de, firade, de firade liksom påsk. Påsk och jul och lite snarare. Ja, som våra högtider då. De gick aldrig i synagogen vid begravningar, kanske någon annan gång. Alltså som, ungefär som, samma relation, relation till, till, till sin religion som min pappa hade då. Eller släkten på den sidan. De var heller inte speciellt religiösa och så. Ja. Och det är så att om man då ska. Om man går till judiska församlingen då i Stockholm eller i Sverige, hur definierar de vem, då vem som är judi? Ja, de säger så här va? att den som, är, den som har en judisk mamma är jude i religiöst avseende. Mm. Även om man själv anser sig vara artist eller icke-troende. Definitionen på en religiös jude enligt, religi enligt judiska församlingar är att man har det blodet, så att säga att man har en judisk mamma. Helt oavsett om hon är, är religiös eller inte. Men man får inte tillhöra någon annan religion, va? då kan man inte vara jude. Mm. Mm. Och, åtminstone inte formellt, va? då blir man så kallad kryptojude. Sen finns det också en möjlighet att konvertera till judendomen. Men den är lång, lång och krånglig och det är, den är väldigt sällsynt. Och de som gör det blir aldrig riktiga judar och judarnas intrycks enligt dem ändå. Mm. Eh, så, det, här, det här är ju en rätt... För, det finns en, en historia här som är rätt personlig för mig då, som jag inte har skrivit ja, jag har skrivit men det är inte publicerat, jag har en massa opublicerat material men alltså, när jag växte upp då, då var det ju så att mamma var, mamma var jude, pappa var svensk jaha på den tiden då, ja, då är man halvjude, så så sa man då det stämde ju inte liksom, med vad judiska församlingen tyckte. Men alltså, så kallas man idag lite. Jag kände mig som halvjude och hade en dubbel identitet och allt sånt där. Va? Och jag funderade, jag tyckte det var rätt kul och så. Och, och jag blev aldrig liksom eh, utsatt för någon förföljelse eller någon, hacka, någon som hackar på mig för det eller något sånt där. Utan eh, det var, ja, det var det var, jag var till och med lite mallig när liksom. jag var halvjude. då var man lite extra så där och, och, och kompisarna, de var ju liksom mina kompisar, de var ju svart, de var ju liksom avundsjuka för att vi firar så mycket hel helger då dubbla helger då med mycket presenter och sånt där. Ja, det blir dubbla högtider då ja. Det blir... ja. <laughs> ja, ja men sen och sen var det också så va att Eh, att eh, jag, är jag och mina, mina systra, de är födda precis under och strax efter kriget mm. och jag är född under kriget 1941 och då, då och, och, och, och, och tyskarna var ju i Norge va? och de var ju i Danmark och, och mina föräldrar var ju oroliga för att, eh, att de skulle komma till Sverige och vi visste, de visste att de hade lister på judar i Norge och att de hade blivit utlämnade och det var så att mina föräldrar de, de döpte oss barn. Mm. Alltså kristnade oss barn. Så att jag, jag, blev, jag döptes och omskars aldrig. Därför, mm. att, därför att de ville liksom kunna gömma undan oss eh, om tyskarna hade kommit hit eh, till Sverige. Mm. Eh, så, att, så att jag på det viset så, så, så, så, så Ingick jag aldrig i liksom det här ofrivilliga förbundet mm. med Gud genom, genom omskärelsen? Mm. Men, och, så var, och, så, och så var vi ju då kristna vi och, och så vidare. Och, och, och det där levde jag med under min skokid och uppväxt då, och, och, och sen grubblade inte så mycket på det. Eh, vi hade till och med tyska hembetreden hemma, unga, unga tyskor som hade blivit föräldralösa efter terrorbombningarna, liksom de allierades terrorbombningar över tyska städerna och sådär va mm. eh, och det, min mamma, hon tog, tog hand om dem och sådär för att mamma och morfar som bodde hos oss, de kunde ju prata jiddisch och det är som tyska nästan så att det, det funkar mm. i alla mm. fall, det Sen kom vi då till slutet på 50-talet och då var det ju så att då var det en filosof, jag tror att det var Hedén, jag säger om det var Tingsten eller någon skrivbjönt. Ja det var i alla fall en stor drive och en jättedebatt i Sverige om, om religion och om ateismen och sånt där och det började liksom cirkulera då en massa, en massa listor och grejer om att man skulle gå ur stadskyrkan därför att det var liksom det var det mest radikala man kunde göra mm. och då och, och vi, ja, vi som gick i gymnasiet då där på slutet då när vi, det fick man göra när man var 18 år då vi gick ju ur stadskyrkan och det var inte mer med det va. Och vi tyckte, vi var ju ingen religiösa i alla fall va. Men vi, det var en grej som man gjorde. Det var radikalt och, och bra att göra det. Eh, mm. Och det här var ju före då, 68-rörelsen va. Det här, var, det här var i slutet på 50-talet. Mm. Och sen har jag liksom aldrig funderat någon mer på det där. enda eh, tills jag började på började på, och, och, och, och, och rota i de här frågorna om vad, vad, hur, vem som är judo-sionismen och, och det här. Alltså i slutet på, på 90-talet och vid sekelskitet. Mm. Alltså 40 år senare. Och då slog det mig helt plötsligt va? att fan, här har jag gått i större delen av mitt vuxna liv. Eh, och, tro, och trott att jag liksom eh, inte och inte förstått att vid den tidpunkten när jag lämnade den svenska stadskyrkan så blev jag i religiöst avseende jude. Därför att då tillhörde inte jag någon annan religion längre. Men just jag, det du hade en judisk morgon. Mm. <laughs> ja. <laughs> Och det här är ju liksom, det, det är absurt va? Men så är det, det är sanning. Så är det, precis då är det va? Och då mm. tänkte jag så här, vilken jävla tur att jag aldrig har tänkt på det där och, och, och behövt gå och grubbla över det där tidigare va? Därför att det eh, skulle kunna förvrida huvudet på vem som helst. Ja. Mm. <laughs> mm. mm. Ja, ja det är jätteintressant ja, så, är det, så är det då med det här med ljud ja. men, men vad är då att vara en jude Jo, att vara en jude Det är inte Det är Det är, det är förmodligen det är, det är Den kulturella Något är, Den kulturellt enhetliga Grupp som är mest rasblandad Av alla Det är liksom folk Det är araber Och det är, är, är, är, är, är folk från, från olika ställen liksom. från, från, från olika delar av världen som, som är judar Men, och, och, och Den största delen är konverterade kassarer då. Men det handlar liksom om Det är en mentalitet eller en ideologi som håller ihop en, Om man är jude Och de bärande delarna i den identiteten Eller i den ideologin det är ju det här, den här tanken om att vara utvald- att vara lite speciell, att vara mer, att vara bättre än andra. Va? Mm. Mm. Det, är en, det är en sån här grundpelare. Och den andra grundpelaren det är, det är liksom den, den obrottsliga obrotts, solidariteten- med den judiska staten. Det vill säga det stycke land som de har snott av palestinierna- efter att först ha fördrivit dem- och den tredje hörnstenen, det är, ju, det är ju offerrollen, eller kan man säga det som man brukar kalla för förintelsen. Så det är det som håller ihop, så att säga, identiteten. Och för övrigt är det lite grann med maten och sånt, annars så är det ju inte något speciellt... liksom med, med, med, med, det, det, judisk kultur det är, det är rätt tunt och med, många, många intellektuella judar eller folk som, som mig vi, tyck, anser ju inte att, att judendomen egentligen är, egentligen är en religion i vanlig mening utan det är mest en massa regler om hur man ska förhålla sig till dem, till dem som, inte, som inte är judar Mm. Och enligt den judiska lagen Halakas så är ju, de som inte är judar är ju inte riktiga människor. Alltså mm. det är en stamideologi va? Mm. En stamreligion, extrem stamreligion. Ja. Ja. Mm. Men du jag tänker på det, du, du var inne på det här med att, att liksom en av hörnpelarna det är liksom en, en, en samsyn kring det här med den, den judiska staten Israel. Mm. Men är alla överens? Jag har liksom läst, alltså det är en del som tycker att det där är fel och att, att, att eh, judar ska inte ha en stat utan det är liksom, de ska vara i alla länder eh, på jorden och, och, och det, det där är fel liksom. Eller finns det inte en sån, sån falang också? Alltså det, det, är väl, det är så här att att eh, det, det är... Det finns ju en del kända marxister och intellektuella mm. eh, som är, är an, antisionister i, i någon mening va men alltså Gilad Altman har skrivit mycket om det där. Han kallar dem för anti-antisionistiska -sion, anti sionister. Alltså <laughs> det, och det, det här är då bland, bland intellektuella och det är marxister då, marxistiska eh, och marxistiska judar. Och anledningen till att, att man kan kalla dem för anti-zionistiska det är att de agerar alltid i grupp. Alltså bara med sina egna. Mm. Och de har sina organisationer och sina grupper men där får bara de som... Där får bara judar vara med. Är ni med? Mm. Märklig, märkligt är det inte. Mm. Ja. Att, Nej, men det, det, jo men det är väl väldigt mycket ja. Den här ja. extrema vänsterfalangen det är ja. egentligen den som är mest liksom som, som är mest infernalisk när det gäller förhållandet till det judiska. Ja. Och hela, hela 68-vänstern så alla svenska marxister och vänstermänniskors älskling. Chomsky till exempel, som den här språklingvisten han lever ju fortfarande. Men... Han skriver fantastiska böcker och är jävligt radikal och på alla sätt och vis. Va, men han är ju zionist. Så gör jag. Mm. Han, han är för den judiska staten. Mm. Ja, så... Mm. Och då är man ju samtidigt om man, om man stödjer den judiska staten, då stödjer man ju landstölden man stödjer fördrivningen, man stöder det pågående folkmordet. Och i själva verket så stödjer man globalisternas centrum för sin nya världsordning, därför att det är Jerusalem. Mm. Israel, Jerusalem. Och hela en större delen av den svenska så kallade högen, va, de har hamnat i den follan. Mm. Det är tropen. Mycket tråkigt. Mm. Ja, det är det. Ja, <clears throat> Nej, jag vill säga- det, det är fantastiskt att ha dig här- Lasse, för du är, du är, liksom, du är en kännare i denna frågan. Och det är ju så här att vi har liksom- vi ja, har ja, gått lite runt det här i den här podden för att jag har väl känt att jag inte är så insatt i det, liksom. och, det är, och det är ju lite av ett minfält att prata om de här sakerna då, va? Det, det... Ja men det är så Ja och, och, och jag tror att man känner ju också en, en alltså jag, jag tittar på någon intervju där du sa det här liksom att jag en del, de har ju en eh, aversion inför att prata för att prata med det här liksom. men det, du, du känner inte på samma sätt eftersom du, du själv har en judisk mor och sådär va och liksom att, att det är mer eh, ja du känner dig väldigt insatt i den här frågan ja men det är inte är... Så, ja men det är inte bara det, det vet. Alltså jag, för mig är det där helt okomplicerat därför att mina, jag, har bara ljusa, jag har ju bara ljusa minnen om av min, av uppväxt med min judiska släkt jag har inga problem Nej. med vanliga judar Mm. Nej, det, det nej. Jag har problem med, med, med rabbinerna och maffian mm. de som äger Hollywood och sitter i styrelsen för Federal Reserve mm. Mm. globalisterna Svar... Ja precis det, det är ju de här Ja det är ja. ja exakt va? och det är, ju, det är ju samma sak här va? jag menar, vi, eh, jag menar vi vi har ju till exempel ju pratat eh, väldigt mycket om, om eh, media och, och, och, och problem inom media liksom, och mediekritik va Ja. Och då, men vi har ju inte liksom gått in på frågan faktiskt att det är väldigt mycket eh, djurrelationister som som har, eh, som äger media va då, då hamnar man liksom i det här va? Och det, det blir ju också Bonnier, Bonnier och va? Jag menar, de, ja. de dominerar ju helt mm. Inte bara när det, ja, när det gäller media när det gäller hela kulturlivet när det gäller, Ja, Och likadant. Jag menar det är som i Hollywood. Hollywood kontrolleras ju helt av judar. Det, ja. det där tänker inte folk på med. Men, men jag ja, ja, min senaste fru, hon, hon hade, hade i, i, i, satt ibland och titta på lite såna här filmer där för att hon började dagkoppling på TV. Mm. Eh, när amerikanska Hollywood filmer det -fil, alltså inte när speciellt bra filmer. Okay. Eh, och, och, jag, och jag gjorde ju hennes sällskap då därför att man ville ju ha sällskap jag har satt och tittat på Vad enda jävla film var det handlade om så fanns det liksom någon sån där liten antihjälte eller någon liksom eh, eh, lite märkvärdig person som var liksom eh, visade sig vara hade, var mångsid och trevlig och fin och, och, och allt sådär och, och, och, och sen rätt som det var va Då hade han sin hjärtas dam, skulle ta hem till sina föräldrar Ja då satt mamman och pappan och bröderna och systrarna där och så sa de eh, eh, eh, Lechaim och, och, på, och så med kippan på va mm. Mm. De, Alltså varenda jävla film liksom har han smyget in och ljudit i, va? <laughs> Och, och ja. in, inte liksom Att sätta judarna där Som är med i de här filmerna Står och liksom pratar liksom Och propagera för Ja det håller långa utläggningar Om, om det judiska eller om Israel eller, eller så Utan det bara råkar bli så mm. Och det där ser jag direkt va mm. men, men folk som liksom inte är, är, är inte inte, inte är så känsliga för det inte ser det inte förstår det då de blir ju liksom det blir så vad heter det subminimal det är som reklam va mm. Subliminal, ja ja vad mm. ja, det finns något uttryck för det här med reklam ja. påverkan subminimal påverkan så ja. det är som så vad heter det när man placerar ut grejer i, i filmer som reklam som inte ska märkas som reklam vad heter det det är också samma grej. Ja, ja precis. Eller ja. Ja, produktplacering. <laughs> eller, ja, ja, exakt. Nej, och det där blir man ju väldigt medveten. Alltså det där ser man ju hela tiden. Om man, om man är observant på det, liksom. ja, men om, men, man, precis, om man va? förstår det. Så, ja, och och folk det var... tror man är konstig. Liksom, som säger påpekar detta. Men, ja, men, jo, men, men, det men ser du. man det så kan man inte ose det. Mm. Absolut. <laughs> Min blev ju oerhört irriterad när jag varje gång påpekade och stönade det där för att det störde ju liksom hennes filmupplevelse. <laughs> ja. Men, ja. Alltså, jag, jag tänkte att vi kallar väl oss båda för nationalister och sånt och det, jag vet att du har lite kritik mot den nationella rörelsen i Sverige idag så jag tänkte att det var på sin plats som kanske gick kan att framföra lite av den... Mm alltså jag kan jag vet det är väl så här va? att eh, när jag när jag tog upp eh, alltså frågan om sionismen och, eh, eh, och det judiska inflytandet så att säga ryska revolutionen och eh, andra världskriget israeliska lobbyen eh, inom makteliten och sånt i min första bok, mm. Mm. som kom ut 2009. Då var det så att eh, det fanns eh, papper, fanns en pappers, nationell papperstidning, då. jag tror den hade, hette Nationell Idag eller något sånt där. Mm. De hade hela uppslag med intervjuer med mig och publicerade mina artiklar. Och jag tror jag höll liksom under några år där höll kanske en 20-30 föredrag på olika ställen. Allt underjordiska naturligtvis, men ändå många nationalister som var med och folk av olika slag, även muslimer, faktiskt. Mm. Eh, och eh, jag uppt upptäckte nog då att det fanns liksom eh, folk eh, bland, bland nationalister och Sverige, då Utom SD förstås, eh, var, var rätt på hugget faktiskt. Eh, när, det gällde, när det gällde judefrågan och sionismen eh, Men sen, och det är tio år sedan. Mm. Och idag har det kanske blivit dubbelt så många vänner och, och alternativ höger och allt vad det heter. Tio, säkert tio gånger så många. Men, de frågorna håller helt på att komma bort. Mm. Judefrågan, frågan om zionismen, eh, försöker man glida undan va? och gå runt och gå förbi. Mm. Eh, och det innebär ju liksom att som jag ser det så är, är större delen av, av, av den nationella rörelsen Uh, ja, på avvägar helt enkelt. Och det, jag tycker att det känns oerhört tråkigt. Och jag känner också att de är inte längre intresserade liksom av, av de här frågorna. Det är jobbigt för dem. Va? Mm. De, de, de, de, de, det finns inom den här alternativa högen. Och, och jag har ju tagit upp det här jag, jag har ju skrivit en kritik av Greg Jonssons bok Det nationalistiska manifestet som mm. finns på svensk jag har ju den i mitt lilla häfte mm. och jag menar ha, han, har ju, han har ju inte ens förstått att, att det det om. Att det finns liksom en nationalist och har funnits och en nationalism inom vänster och bland marxister. Mm. Ja, men Hela 68-rörelsen var ju antiimperialistisk. Alltså var ju emot makteliten. Både i, jag menar, det var ju mycket, mycket av det som hände där. Det finns just höger nu liksom. Ska man samla ihop folk för att rädda Sverige? Det är bara de som är, som är höger då som ska få vara med. Ska man inte ha då en politik som samlar hela Hela folket. Och han har ju inte ens förstått att, att, att den viktigaste och första kulissen som man måste liksom som man måste dra åt sidan det är ju den som handlar om det här Vänster höger, mm. vänster -höger det är bara en kuliss som döljer liksom som döljer som döljer sionismen och för sionismen och judisk makt. Va? Därför att sionismen är en meta det är en meta. Ideologi som är både vänster och höger. Det finns både, både vänster- och höger eh, Soros är vänster sionist, Marxist är vänster -sionist. Mm. Mm. Eh, Trump är höger -sionist, Nationalist. Och bägge, både vänster- och höger sionisterna eh, förenas i den judiska staten. Och det var ju också så den kom till. Ben-Gurion som är Israels landsfader han kallade sig själv för bolsjevik och var vänstersionist och de här kibbutzerna som de hade i början i Israel det var ju såna här socialistiska experimentsamhällen jag har själv bott och i en sån ett år Mm. Och Isev han, han, han, hans palang då, högersionisterna de samarbetade med Mussolini i Italien men sen förenades de i så att säga det som de själva kallar befrielsen då eh, eh, av, av, av Israel så att, så att, eh, på det viset så, så, så alltså alla om, om man det, det, är, det, det är det första och, och det där jag har så svårt att förstå att, att det verkar som om allt fler då pratar om, så bildar man jag menar SD då eh, det är ju det mest israelvänliga partiet i i, i riksdagen mm. alla israelvända, israelvän, alla partier alla partier ja. ja, ja, visst. Ja. Till, till globalisterna men ja. de som är mest knehundar till globalisterna de som står närmast så att säga ideologiskt globalisterna och, och, den, och, och globalisternas centrum, den judiska staten, det är ju, det är ju SD va? och det är perfekt då. Då, då, det är perfekt att ha en sån opposition mm. man kan aldrig på dem för, för någonting helt annat va, därför att de är rasister de, och det är de ju på sätt och vis, alla som stödjer den judiska staten är ju rasister va, men det är ju inte därför de är rasister utan de man anses ju vara rasister för att de är emot invandringspolitiken. De är ju inte, de inte invandrare. De, det är ingen kvar av deras politik längre. Nej. Och det, det är väl som du sa, eller du skrev i den här att de pratar om symptomen men inte själva orsakerna bakom. Och det har ju dykt upp flera så här tidigare, ja. tidigare mediepersonligheter, som till exempel Katarina Janus, då, som så sent som 2014. Tyckte det var bra att brevbärare inte delade ut posten när det var Sveriges valinformation. Och sen så nu hyllas hon av Sverigevännet till skyddarna för att hon vågar stå upp och säga vad hon tycker och så vidare. Ja, eh. men där, hela, hela opinionen, alltså det har skett en kampling av hela opinionen. Va? Mm. Och eh, folk, folk, nationalister kan idag liksom helt. Ja, när jag pratar om pratar om, om, om, om, om, om, om Israel-Palestina som att ja men det är alltså, de behöver inte ens lägga fram några sakargument va? palestinerna de är terrorister liksom mm. Mm. punkt och därför, och, och därför att de tror att det, att, att, att det handlar om islam alltså hela det, det, det är ju så va? att man man har ju inom, inom, inom den här alternativa rörelsen, högerrörelsen och bland Sverigevänner så, så har, man ju, har man ju numera i huvudsak lidit över till att tro att det är islams fel att Sverige går under. Mm. Man, hela den här massmigrationen det är ju liksom en ny typ av krigföring. Den är ju arrangerad och den arrangerades ju efter det. Flera år efter det att, att, att folk flydde från, från, eh, från Syrien. Ja, men de fattiga Syrierna sitter mycket kvar i flyktingläger i närområdet. Mm. Eh, så att, eh, sen, sen är det ju också på det viset va, att att bidragande då till Jo, alltså att bland, bland många nationalister då så ser man... Alltså man ser upp till judarna. Va? Därför att de är så duktiga. De har varit så duktiga liksom på att behålla sin grupp och sin identitet. Va? Och, och, och framgångsrika. Så alltså man ska lära sig av det. Eh, och, och, och, och, och, och, och... När det i själva verket är liksom en... en Eh, en en väldigt en en en, en väldigt liksom eh, ska vi kalla det för en eh, des, alltså destruktiv form av av stammentalitet som som ju då är, är uppbyggd på på att man via via Rothschild så små fick sån kontroll över över bankväsendet och och och, och det eh, och eh, bidragande orsak till det här har ju varit Det, det finns ju två ikoner också Inom, inom eh, den nationella rörelsen Och det är ju Dave Duke och, och Kevin MacDonald va? Jag tycker de är jättebra mm. Jag har ju läst allt de har skrivit va? Och det har ju inte bara en Utan det gjorde jag för över 10 år sedan 10-15 år sedan så som fanns då Men min första reaktion på Kevin McDonald När jag läste hans tjocka bok som kom då jag ser den här i bokhyllan. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Kritikkulturen heter vad? Just det, just det. Just det. Ja, det var ju det att han, han, han pratar ju liksom om judarna som en ras, som en etnisk grupp. Och, och, och Dave Duke gör det detsamma. Och. och och, och då är det ju så att 80% av judarna, de är konverterade kassarer, de har ingen som helst, de är inte semiter och de har ingen som helst anknytning till, till, till, till, till, till Palestina. Och, och de flesta andra är konverterade berber från Nordafrika liksom och sen finns det ju arabiska judar fortfarande i, i, i rätt många faktiskt i, i, i, i, i Iran. Mm. Uh, och, så att, och, och det där såg jag också när jag bodde nere i Israel jag menar de judar som kom från Polen, va, de var ju ofta ljusa och, och rödhåriga och, och, och sådär, såg ut lite mer som jag då som kom från Sverige, jag hade en svensk pappa och de som kom från Nordafrika, jag menar det finns väldigt många marokanska judar i Israel och de är arab mm. arab Ja, nej, det, där tycker, jag, det där tycker jag är väldigt intressant. Alltså, just det här du beskriver att man, att man, vill, ju, man vill göra detta till en rasfråga. Liksom. Och jag, jag kan ju se det som ett demagogiskt knep liksom, som man använder sig av. För att då blir det ju så att, jag menar, de flesta, alltså. Man ska, ju inte, man ska ju inte döma hunden efter håren eller vad det heter. Va? Att man, man ska liksom inte döma människor utan vad de har för genuppsättning. Va? Utan det, det är ju andra saker som är viktiga. Och det känner ju människor på sig och då blir det ju lätt att liksom... Då kan man ju slänga då på alla som, som uh, uttalar sig kritiskt uh, kring den här frågan och de här ideologierna och vad det leder till. Va? Ja, men då är de rasister. Och, och, och speciellt om man, om man är, ser ut som, som jag gör till exempel. Va? Då är man ju då en, en antisemitisk, judehatande, högerextremistisk, våldsbejakande förintelseförnekare. Va? Och så är det klart. Då, då, ja, och det är ju det här också. Jag menar, det är ju som du har pratat också om det här med, alltså med identitetspolitiken. Va? Eller är det den demagogik? Man sätter etiketter på folk. Va? Det är liksom det här att Uh, isolera målet, polarisera och personali personalisera liksom, så, så är det klart. Ja. Uh, och det är ju det är väldigt det är jobbigt alltså. Och, och, och tyvärr så får man väl säga att det fungerar ganska bra också. Jag menar det här klimatet liksom, kring de här ämnena. Det har ju blivit bara järvar och självare. Ja, Och det är ju det. som du säger att ja, i början av 2000-talet, ja, du kunde få in sådana här artiklar liksom i, i Svenska Dagbladet. Men... Dagens Nyheter, alltså det, ja. det, det, det ligger ju så långt ifrån dagens verklighet så att man, man vet ju inte hur långt det avståndet är. Nej. Mm. Ja, det är. Under, under det har... de senaste 15 åren så har ju liksom enorma förändringar. Ja. Det har blivit fler det har blivit fler personer som är så att säga eh, Sverige alltså som har förstått att migrationen massmigrationen förstör Sverige mm. men en proportionellt sett så har, har, har det blivit färre personer som förstår så att säga, orsakerna och som, och som eh, eh, kan ta i judfrågan och frågan om zionismen. min bestämda uppfattning och den är jag långt ifrån ensam om Även om det inte är så många i Sverige va. Men det, det är ju det. att Har man inte förstått judefrågan, va. Då förstår man inte hur världen fungerar. Ja. Det är mm, så är det faktiskt. Därför att de finns. Judar finns överallt va. Och de jobbar för att stärka sina positioner. Eh, och de, de äger och kontrollerar Hollywood och media. Och, och även ekonomin. Wall Street och Federal Reserve och så vidare. Mm. Nu kan man ju säga tycker jag att det är viktigt att man vet ju inte om de är judar. De kan vara fejkjudar. De kan bara kalla sig judar. De kan mm. använda sionismen bara därför att de har kommit fram till att sionismen är en meta som gör att man kont kan kontrollera både höger och vänster. Och, allt, och, och alltså få alla diskussioner till en intern diskussion, va? Eh, eh, men den dagen. Jag, jag är helt övertygad om att den dagen, så att säga. Om deras plan om globalisternas plan A, det vill säga, att, att, att få sitt tempel och, och eh, sitt centrum, så att säga i, i, i, i Jerusalem, i Israel Jerusalem. Om den, om den planen inte funkar, så är jag helt övertygad att de har en plan B. Där de är beredda att offra Israel. Och i plan B den är redan påbörjad också. Den ligger liksom i... i, i, i vad heter det? Eh, eh, ja. Så att, därför att de har redan... Eh, de har redan inflytande eh, i Ryssland. Eh, och i Kina. Och har folk där. Både när det gäller liksom eh, Eh, Rabbiner och, och eh, i ekonomin. Och, och det är inte heller något nytt. va i, i Mal, Mal, Redan Maltse Tung hade judiska rådgivare i sin närhet som hjälpte honom att skriva den här lilla röda Bomas, lilla röda och så vidare. va Och eh, i, i, heter han Mandela i, i, i ANC i Sydafrika. I, dera, I det partiet så var det judiska medlemmar. Alltså vita judiska medlemmar va? de var inte negrer mm, okay. så att de har varit överallt eh, mm. kan man säga va? och, och, och, och det, det är på något sätt va? Som, de är, det är som en gök som lägger sina ägg liksom, i, i, i lämpliga reden överallt och där ligger de och kläcks va? och sen så växer de och växer och puttar ut ungarna <laughs> från hodet Frå, från, från, från, från vad heter det i, i, i det bo som de parasiterar. Va? Mm. Och det här har ju varit så genom hela historien. Jag, menar, jag, har, jag har, kan inte all, alla utan till men, men, men det finns finnas ju uppgifter på att under historiens lopp så har de blivit utkastade från olika länder liksom i hundra ja, gånger typ. Mm. Och, och, och, och då måste man ju ändå fråga sig liksom, beror det verkligen på att, att det är en in, att, det, att, att det är en inföd att det är liksom genetisk, att det är en genetisk defekt och, hos alla icke-judar att hata judar <här> alltså det är ungefär vad de själva, de menar att det är inneboende hos alla icke-judar det är judahatet ja. men det beror ju på, de, de har alltid lerat sig så att säga med den härskande klassen i Ryssland Alltså mina, i, i, i, i Ryssland va, så var det ju stora bondeprogrammer på 1800-talet mm. därför att bönderna var så förbannade på saren och all, hans jävla välde för, för, med, med, med beskattning och annat va. Mm. Och, då, och då gav de sig på judarna också, va. men det gjorde de inte för att de var judar som judarna själva tror, utan det gjorde de därför att judarna var handlangare åt saren de var de var så att säga inkasso. De höll reda på räkenskaperna och, och, och drev in pengarna. Va? så att det, var det, det var den roll som de fyllde som, som gjorde att de också blev, blev eh, be, be, åkte med. så att, eh. mm. Och där har, har Israel Shahak skrivit om. Som, ja, jag funderar på det. Har du, har du ja. läst den här eh, vad heter han? Solzhenetsin 200 år tillsammans. Uh, mm. uh, När Rysslands... ja, den har nu den andra delen. Ja. ja, ja. Nej, jag, har, jag har läst delar av den, men jag, jag känner ju ändå det du beskriver, liksom, att, att det var ett ett ett, ett ganska ansträngningsförhållande eh, mellan eh, judar och bönder och så vidare i, i Ryssland eh, på eh, ja kring 1800-talet och så där. Och det var ju mycket där och, och liksom ja, det, det var mycket friktion kan man väl säga. Och det, det var, ja, nej så jag känner igen det där. Ja. Och de, de, de tar för sig överallt vad de är. De är fräcka också va. Och sen så i, kläder man sig offerrollen så fort det passar. Och så kommer man dragande med antisemitism. Eller, eller, eller med förintelsen. Liksom. Så, och så skapar man då med hjälp av sina medier va, så skapar man de här tabuerna. Ingen jävel som vågar säga något. Liksom. Nej. Men, jag, jag, men jag ska fortsätta på det här då, med, med, med, med, med, med, med den svenska nationalismen va, så är det ju så då att jag tror att de flesta svenska nationalister i alla ändå på något sätt är. Jag har uppfattat att den goda sidan, den, den, den goda och friska sidan som finns där det är ju, det är ju alltså etnonationalismen. Mm. Eh, och det är den som, som, eh, som Greg Jonsson också plederar för. Va? Alltså etnonationalismen, den, den förespråkar ju att alla ras eller etniska grupper då, att de ska ha rätt till... Eh, existens och i möjligaste mån ett eget livsrum i den miljö där de utvecklats. Va? Och det är liksom det, det kan ju alla ställa upp på. Vi, alltså det är klart alla, alla folk ska ha rätt att leva där de har liksom växt upp och där de är danade och där de finns och så vidare. Va? Och, och rå över ett eget område så långt möjligt, eller hur? Mm. Det kan alla ställa upp på. Det, kan, det, kan även, det borde även liksom det, det är en slags meta-idé eller meta-teori. du skulle ju till och med, alla från vänster till höger skulle kunna ställa upp på det. Alltså jag tycker det är en, det är en sund tanke och den är enkel. va mm. och, då, och då pläderar då den här som för det. Och, och sen så säger han och sen så, så så säger han då, trots att han säger så här att judar är en starkt rasblandad grupp säger han. Mm. Mm. Så, dem, så är de ett distinkt folk som hör hemma i sitt eget hemland alltså helt plötsligt så gör han en logisk kullerbytta va? Och, så och, så och så undantar han sin egen definition av etnonationalismen när det gäller judar mm. och säger att de ska ha sitt eget land det vill säga, Palis det vill säga Israel Alltså, då, och jag, jag kan inte begripa då hur en, hur en person med akademisk utbildning och som är en auktoritet på många sätt kan få ihop något sånt. Och ännu svårare har jag att begripa hur folk liksom kan köpa det. Men det är ju vad den nationella rörelsen gör om man undantar då och jag är inte säker på att, att nordiska motståndsrörelsen, där, där tror jag man har lite olika uppfattningar om huruvida judarna är en ras eller inte. Så att, så att helt plötsligt då så, så, så blir, blir judarna då några som ska ha ett eget land. Alltså helt plötsligt va, så intar, när det gäller judarna, så intar då Gregg Jönsson. Samma ståndpunkt som den judiska bolsjeviken och Israels landfader Ben-Gurion Kom igen mm. Vad fan har du på med mm. alltså, jag och jag, Det är ingen som lyssnar på mig på det här länge det, det är på något sätt de bara, det, det, det är på något sätt som att de bara sätter på sig skygglappar mm. och så var det tio år sedan för tio år sedan var det, var det då lyssnade folk på, på, på, på de här tongångarna. Men idag... Det mm. Och Richard Spencer till exempel... Richard Spencer som är grundare av All Right. Ja, han, han, han säger också det va? Att eh, han, är en, han är en white zionist. Och, eh, eh, och att, eh, att mitt land, de ska ha... My homeland shall have a home secure for my people like the Jews have in Israel Mm -hmm. Mm like Och så säger han vidare liksom att judarna har visat eh, visat framgångsvägar genom sitt sätt att vara och så vidare och så vidare alltså, Och sen har vi Tommy Robinson Mm grundare av EDL English Defense League den här eh, gruppen. Han som, han som hyllas i, i, i av, av vad heter det i, i, i, av eh, nya tider och, och, och, och bland svenska eh, svenska, alltså svenska alternativhjögen för att han har ställt upp för yttrandefrihet och så vidare och låtit sig fängslas och det ena med det andra. Men han, när han var i Sverige här. Då, då var han här i Sverige med Pamela Geller. Det är liksom hon, hon, hon, hon, hon, det är en av de främsta liksom, judiska sionisterna inom media överhuvudtaget i världen och gjorde en gemensam sak med henne, med israeliska flaggan på, sina, på sin demonstration av här mm. han hyllas liksom av till exempel nya tider mm. därför att han ställde upp då och blev, han, han ställde upp då och, och blev fängslad därför att han, han var åtalad va, för någonting. Då mm. är det så här. Då är det så här. Vilket då ingen har, har naturligtvis eh, berättat när det gäller den här historien. I England så har de en lagstiftning som innebär att om man liksom agerar politiskt under pågående rättegång då blir man insydd. Det gjorde han. och Det gjorde han. Han visste vad han gjorde. Därför att han använde den lagstiftningen liksom till eh, att få till att bli arresterad va. Men he, även bortsett ifrån det så är han ju liksom en, en, en kontrollerad opposition. Eh, det finns ju på plakat här där de har för EDL med israeliska flaggan och engelska flaggan och, och amerikanska flaggan och du vet alltså. Och det här är då liksom inom, inom, den, inom den nya högern idag. Eller bland nationalister i Jag blir alldeles jag vet inte, jag blir alldeles betvivlat. Jag Jag lyssnade på en annan intervju du höll och då, var det, då lade du fram det på ett bra sätt så här att det kommer till en punkt, i början så är det kanske idealism som driver fram till exempel Sverigedemokraterna eller ett nytt initiativ. Men sen så ta, tas det över så att saken blir viktigare. Eller partier blir viktigare än saken. Eh, och det, ja. det når väl till en sån gräns då efter ett När det börjar bli lite pengar inblandat och folk ska bli avlönade och så vidare. Så, så är det ju ett medel för att, eh, att rörelsen ska bli korrumperad på ett eller annat sätt. Det är det lätt då? Ja, ja men... <här> Där var jag, alltså jag, jag blev ju väldigt blev med Janne Nihild, mm. Sveriges främsta folkbildare. Mm. Med sina fredagsbion och allting och sånt. Och han var ju ett kort av partisekreterare i Sverigedemokraterna. Mm. Och eh, föreslog att man skulle ha ett studiematerial då för att studera de här frågorna. <hör> om andra världskriget, om den så kallade förintelsen och annat. Och han och en annan kille inom SD då. Han hade gjort ett ambitiöst studieprogram och sådär. Och det här måste... Jag tror det här var på 90-talet redan. Mm. Och... Eh, jag det tog ju i hälsiker i, i, i liksom. Så han var tvungen att gå. Va? Så han, han kunde inte vara kvar här. Mm. Så att, han, så att det, det, det... började ju där redan. Jag tror ju... Någonstans så tror jag va, Att... Eh, att ledningen inom SD och närheten till idag, för jag har ju ingen inside alls där. Men någonstans så har de förstått att vi måste vara, vi måste stödja Israel och judarna om vi ska ha någon chans att få framgång. Mm. Någonstans har de förstått det. Jag tror inte att de har förstått innebörden av det riktigt, men de har förstått någonstans... I, i, i sin utveckling att om vi inte stödjer judarna och Israel, då har vi ingen chans att utveckla vår rörelse och när de förstod det va, då bestämde de sig för att göra det och sen har de ju varit på resor dit ner och varit nöjligt och haft rådgivare inför valet och så, men det har ju de andra partierna också, va, så att vi liksom jag menar, Bostor har ju varit där nere med, och, och Flera, ja de har ju varit fler flera stycken Så, här, så att det, på det viset är det inte ja, Nej men det här är ju då Och sen är det ju likadant Du tog upp det här med Katarina Janers. Ja alltså, alltså hon, hon håller ju bra Hon är, hon är en vad Jag vet Kanske inte så analytiskt Men hon, ja, hon skriver rätt bra tycker jag ändå va? Och, och ha, ha, ha, är duktig på att beskriva liksom hur, hur, hur det är ja? mm. i konkret beskriva sätta ord och och, och, och på, på verkligheten, den verklighet som vi lever i idag mm. hon är duktig det kan man inte ta ifrån henne och hon håller ibland medryckande tal även om det är lite rörigt va? och man vet inte riktigt hon är det brukar liksom mest landa i att hon är förbannad på regeringen som måste bytas ut. Och får, om hon någon gång kommer in på orsakerna så är det såklart islam. Och jag har aldrig hört henne riktigt prata om att det behövs någon återvandring. I alla fall inte av andra än de, en, en, en, en brottslingar. Eh. Och vi vet ju i alla som är det minsta insatta- att Sverige är ju förlorat- om det inte sker en åt omfattande eh, återvandring. Eh, eh, även av... Eh, där, där, där, även, där även majoritet... Stora, del, stor, stora delar av, av majoriteten- av de snälla, goda, välutbildade, välanpassade invandrarna- måste återvandra. Och inte alls för att vi ogillar dem. Utan helt enkelt därför- av rent demog demografiska skäl så kommer svenskarna annars att bli minoritet i sitt eget land mm. Mm. och vi kommer att försvinna som folk mm. och vi är ju fan ett litet folk jag menar mm. migranterna kommer ju från länder där de, är som, där de är mångfald större än vad vi är och så och de behöver ju inte vara oroliga för sånt va? Men, så att, så att, men det har jag ju aldrig hört henne, henne prata om va och sen finns ju då det har ju blivit rätt mycket om den, här, den här bilden Man, det är svårt att låta bli ta upp den. den här bilden som har cirkulerat jag har ju själv postat den på, på, på Facebook där hon är av, av henne då där hon är på på en judisk påskmiddag mm. och står en kille där och läser och han läser ju då i Haggadah det handlar ju om den judiska posten handlar ju om om uttåget ur, ur Egypten för 15, 15, 1500 år före Kristus. Det som man brukar kalla för Exodus. Va? Och i den där boken då man läser om det där på var och varannan sida så står det liksom så här nästa år i Jerusalem, nästa år i Jerusalem och man mumlar och sjunger det där va? Så att man kan säga att det, hela den där påsken handlar ju liksom om att judarna ska komma hem till sitt land då och ni kommer ihåg den här filmen Exodus och den här båten Exodus med, med judar efter andra världskriget som, som åkte då till Haifa där och, eh, 1947 48 Ja, mm. men, men ja den där bilden då, då där sitter hon då bredvid Anders Borg. Ja, just ja, det. Det kortet, Har ja. en och bredvid Anders Bois Anders Boys judiska, eh, judiska fru. Då, då kan man ju undra så här. Det här är ju liksom inte vilken högtid som helst. Va? Utan det här, hela den här högtiden den handlar ju om det jag sa. Den, den, det, det, är ju, det är ju den som, som de flesta judar använder liksom, årligen- firar då därför att det är liksom då de blir fria och kommer till Israel och ska ha sin, sin judiska status och så vidare även om det dröjde ända till 1948 därför att det visar sig som, som, som någon eh, som någon skrev eh, en bok om att, eh, att bruden var ju redan upptagen så att säga det bodde redan ett folk där mm. mm. <laughs> de palestinerna. ja då sitter de där vid den här måltiden och då tänker man så här... Hon är Anders Borg. Men det här var ju i, i, i den vevan... Eller efter det att han tillsammans med Reinfeldt... Hade, hade, hade öppnat slussarna. Mm. Mm. För, för migranterna. Öppna era hjärtan. Han var ju... alltså. Det, det, Anders Borg är ju en av borde vara en, det borde ju vara en av, henne, av, av hennes värsta fiender om man tänker på vad han har åstadkommit för att förstöra det Sverige som hon vill rädda mm. Mm. så sitter hon på en judisk påsk sitter hon på en judisk påskmiddag bredvid honom liksom och då undrar man ju då undrar man ju liksom, är det, då man ju liksom vad, hur, hur tänker hon egentligen Ja, jag, jag har ju väldigt svårt liksom mm. jag har ju själv varit på judiska postmiddag bidrag, men det var ju med familjen när jag var litet barn och sådär innan, och innan jag hade lämnat det judiska och innan jag förstod vad allting handlade om och så pratar hon aldrig om orsakerna annat än i form av islam va? Mm. Och så är det politikerna är fel på det Politikerna måste bytas ut Ja vad fan hur? Måste man vara så ja, må, Måste man vara så jävla klyftig För att förstå att, att För att inte kunna se Att riksdagen bara är En scen där de politiska Partierna spelar en jävla teater Som som inte handlar om någonting annat än om vilken, vilken av de här som ska liksom kunna behålla eller tillskansa sig mest makt. Och det gör då de som bäst kryper för knehundarna för bland globalisterna och i Bilderberggruppen och andra ställen som de tar råd urifrån. Eller AFS då? Ja men det är bra. De har tagit upp frågan om återvandring, va? återvandring på bordet. Och det, de vill att många ska återvandra Även om de bara nämnde en halv miljon Så måste det ju vara Förmodligen det tredubbla Eller det fyrdubbla Men Ett parti, startade ett parti menar, Det var ju bara några år sedan som Svenskarnas parti startade De fick ju inte en procent ens. Mm. Hur kan man tro liksom Att, att man kan förändra hela, hela det här skådespelet, mot media, allting liksom, som är tillrättad. Med ett nytt parti som kommer upp och lägga ner en massa ord på det, jobb på det. Nobel. Mm. Då tänkte jag, ja, men, ja, i alla fall tänkte jag, om min dåvarande sambo, hon hjälpte till att dela ut valsedlar och sådär. Men jag sa, det där är ju bara meningslöst. Ja. Men då, då skrev hon i alla fall till AFLs fråga, vad anser ni om Israel-Palestina-frågan? Mm. Eftersom ju och tyckte liksom att det är, det är ju liksom när det gäller globalismen och, och, och, och, och, och, och, och, och den judiska staten Rodin, -stat, fan, det är en Rothschild-stat ja då skriver de tillbaka när vi vill inte lägga oss i den frågan så att vi stödjer en tvåstadslösning ska de Mm. Ja, vad betyder det? Jo, det betyder va? att man stödjer den judiska statens existens och att de, och att de fördrivna palestinierna enligt FN-beslut inte ska få komma tillbaka. Det vill säga det som är globalisternas centrum. Ja, då skrev jag lite grann då på Facebook. Jag försökte tala om för folk va? att det här, man behöver faktiskt inte slippa zionisternas och judarnas skor för att vara neutral i den här frågan utan det räcker med att man säger att vi stödjer FNs, FNs beslut resolution 1948 från 1948 och framåt om att de fördrivna palestinierna ska få komma tillbaks därför att det är ju faktiskt deras land mm. och så bör man inte säga något mer Vare så att man stöder eller är emot eller hit eller dit eller om sionismen eller om judar. Man kan bara säga det. Men det gör de inte. Mm. Därför att de förstår inte. De, de pratar. Se Hesa. Jeff Hall som är, han är han är liksom en kanonkille. Han kan prata. Han pratar i riksdagen. Han kan ta en debatt. Va? Han har det liksom lite god i honom. Men han har ju liksom inte förstått Vem som är deras fi, Vem som är våran fiende Vilka globalisterna är Om mm. ja, man säger att man stödjer En tvåstadslösning i Palestina Stödjer man en tvåstadslösning I Palestina Då är det väl snarare så att man tycker Att det är bra det Trump gör nu Det vill säga Flyttar, flyttar ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem erkänner annekteringen av Golanhöjderna eh, erkänner att de olagliga eh, bosättningarna på Västbanken är okej okay, och eh, ovanpå, ovanpå det som grädde på moset slår fast att all kritik av Israel är kriminellt eller antisemitism. Mm. Kan, kan kan man göra mer för att stärka, så att säga, globalisternas centrum för 29 världsordning än vad Trump har gjort? Mm. Så är större delen av då, av, av då, de, de, de, de här nationella eller svärjevännerna, ja, de tycker ju liksom att, ja. Ja, det är liksom, är det muslimer liksom som. som Kontrollera Hollywood Ideologiproduktionen är värre Är det muslimer som sitter i I styrelsen för, för federal reserve Eller som kontrollerar eh, eh, eh, eh, Vad heter det de, eh, eh, Gör den där Andra stora liksom, bankintressen och, och, och, och så Det är det ju inte Det är ju de som kallar sig för judar som gör det Och det spelar ingen roll Om de, bara, om de är fejkjudar eller eller riktiga judar, för det kan man aldrig veta men de kallar sig för det. Då får man väl kalla dem för det då, det de kallar sig för. Mm. Mm. Ja, jag jag ser, ja. Jag ser väldigt mörkt därför på... Ja, sen kommer jag ännu mer va. Sen som, och sen då så har vi då en annan... Och, och, och, och Katarina Katarina då hon, Ja, ja, ja Det... Alltså jag, vet ju, jag, jag har ju befunnit mig i samma situation som hon är i va? tidigare. Jag vet ju liksom, jag, jag, vet ju, jag förstår hur hon tänker och hur hon känner. Jag vet ju hur det är att identifiera sig delvis som jude eller helt som jude. Mm. Och, och, och vad det innebär, liksom när det gäller inställningen till Israel va? Jag vet ju det. Och det är inte lätt att ta sig ur det. Va? Och, det och, och Jag hade ju hoppats att de skulle kunna göra min resa. Va? Men jag vet ingen annan i Sverige som har gjort det. Men sen har vi en annan person också. Det är den här Ingrid Carlqvist. Va? Hon har ju tidigare jobbat med ärkesionister av olika slag. Och även själv eh, varit sionist, Men sen har ju hon då på senare år ändå blivit liksom ganska mer tycker jag, nyanserad. Och, och, och kunnig när det gäller... Alltså, på, på ett sätt så tycker jag Ingrid Carlqvist alltså hon är en hon är, hon är jävla hon är en ännu bättre skribent och analytiker faktiskt än vad Janusz mm. eh, Jag tycker hon är vassare faktiskt hon, hon, är, hon är duktig, hon har skrivit en ny bok nu va, som heter heter Absurdistan Jag läste lite ur en recension där som någon hade gjort av den va, och det är mycket bra grejer och jag kan inte uttala mig så mycket om den för att jag, utan att ha läst den helt, men den såg väldigt bra ut, va? Och, och sen, helt plötsligt, så har de varit på semesterresa i Israel här. Mm. Och blivit liksom stormfiskut, liksom i judarna och de så trevliga människor. och de har, fått, de har fått sitt land av Gud. Helt plötsligt så börjar om, liksom. Börjar hon resonera som, som en oinsatt ett, ett, ett, ett tonåring? verkar som hon inte har koll på någonting. Och, så, och sen har hon varit ute, ute på Twitter då och, skrivit, och, och skrivit så här. Va. Jag citerar här. Det skrev hon den 28 januari i år. Måtte nu världen en gång för alla se att palestinierna inte bryr sig ett skit om sin egen stat- Välstånd och fred. Allt de lever för är att krossa Israel. Den svenska regeringen har fina vänner. Trump har presenterat den nya fredsplanen. Mm. Och sen fortsätter hon i ett annat inledd. Eh, ja, 29 januari, dagen efter. Du behöver inte bry dig, men den svenska regeringen öser våra skattepengar över det påhittade folket, palestinier, som därmed kan släppa lös sina terrorister från Gaza. Världen blir en bättre plats om Trumps plan lyckas. Man köper fördrivningen av palestinierna, folkmordet, mm. att de har snott landet. Att, att, att det är en rothschild -stat. Att det är globalisternas centrum för sin nya världsordning. Hon köper liksom... Hon köper hela jävla skiten. Alltså... Mm. Och, och bägge de här damerna, de är ju liksom... De, då kommer Sverige vänner och nationalister- och de tycker att de här damerna är så fantastiska och så vidare. Och det är de ju på sitt sätt. Det är bara det att när det kommer till själva kärnfrågan- va? så gör de ju gemensam sak med vår fiende. Mm. Ja, och det här det kan jag inte säga på någon föreläsning någonstans. Därför att jag blir inte längre inbjuden- annat än till Kvibon och Kviverradion. <skratt> <skratt> Ja, och det är ju det som är också så problematiskt. Det här tror jag liksom att jag menar om, om, om man är en, en, en person som Katarina Janos står till exempel, var, då är det ju så att om man, om man börjar om man börjar tala och skriva på ett visst sätt och man försörjer sig på att skriva och tala då kan man inte göra det längre. Nej, ja, så nej det kan man inte. Kanske. Nej. Nej, det, nej, men det är så. Alltså, jag... Ja, ja, jag tror det. Man kan inte vara oberoende journalist eller, eller författare om man inte har sin försörjning på ett annat sätt. Nej. Så är Nej. det. Så är det. Ja. Att Bonniers, Bonniers är, de, de har, äger ju hela, bokmark hela bokmarknaden, tidningar, all, all, allting. Va? Det går inte. Nej. Det går inte. Jag har ju alltid publicerat eget namn äh, mina böcker och det jag har skrivit. Och försökt mig på annat sätt. Det går, det går ju inte annars. Men då får man ju inte ut det man skriver i några stora upplager heller. Därför att det finns ingen marknadsföringsapparat och ingenting. Va? Och man kan inte ha några föreläsningar där det, som man går ut stort och, och, och annonserar för. Där, man, där det står vad det ska vara någonstans. Jag har ju inte höll inte en enda gång under 2000-talet har jag hållit en föreläsning där det, som har varit offentligt utlyst mm. nej. så är det så är det ja nej det är, det är väldigt eh, påtagligt liksom och klimatet är idag kring det här och, och, och jag menar en sak som man noterar nästan med, med det blir ju tragikomiskt det är ju hur man plockar bort saker och ting från eh, framförallt Youtube då till exempel alltså, när, när jag skulle titta lite på några av dina intervjuer då så jag har kommit till en webbsida och stod ja det här är ja. det var för några år sedan då det här är liksom en av de men de håller på att rensa nu Ja, de håller på att rensa va? Och, och jag menar det, och, och, men, men sen är det ju också så här att de är ju taktiska här då va? För att, att de vet ju det här att, att det man gör om man, om man tystar människor det är ju att man visar att det de säger är intressant eller att man är rädd för det de säger. Ja. Så att de försöker ju vara taktiska då va? De har ju sina egna filurer som ett exempel är till exempel Alex Jones och, och såna här påhittade dissidenter va. Och så plockar de bort dem från Youtube och så mm. gör de ett himla hallå om det. Ja. Med ena handen och sen ja. så plockar de bort eh, September Kloos och Cubone och, och, och Lasse Willemsson med den andra handen och säger det inte ett knyst om det va. Nej precis. <laughs> ja, det stämmer det stämmer. Ja. Mm. Att man har tänkt en sak det här med, med Ingrid va? Alltså där att hon verkar ha, ha noll koll liksom på, på, på Palestina-konflikten eller, eller på, på Israel-Palestina alltså det, det är judi, judiska historieprofessorer mm. som har skrivit böcker om, om den etniska rensningen av Palestina Ian Pappe till exempel det är. Och, och, och, och en annan och där är det står alltså de har tjocka böcker du vet, det finns ju hur mycket material som helst som judar har skrivit mm. judiska pro, historieprofessorer jag menar hennes uppfattning om, om, om palestinier och, och, och, och israel va? jag menar hon måste ju ha omgått med väldigt begränsad del av folk där nere därför att Bland intellektuella nere i Israel, hon skulle, inte få med, hon skulle ju inte få medhålla hålla hälften. Mm. De, vet ju, de förnekar inte att palestinierna är ett folk. Va? Eller att fördrivningen inte har skett tvärtom. De, de pratar om en öppen debatt i Israel. Jag menar, i Israel så kan man ju är debatten mycket mer rak och öppen än vad den är i Sverige eller i västvärlden. Mm. Så att, eh, det är mycket märkligt. Alltså jag undrar om, när hon skrev de där twittergrejerna. grejerna alltså jag, man kan ju verkligen undra om hon var nykter. Alltså. Det, det, det låter hårt att säga det, men alltså skriva på det där viset. Men samtidigt, var var så skärpt? Var så duktig på att göra research? Och sen bara breka ut, och skriva så bra va? Och sen bara breka ut sådana där saker. Mm. Alltså det är för mig är det, det går liksom inte ihop. Alltså. Och, och, och det, som, det som jag tycker är värst av allt, va, det är ju att det visar ju att de kontakter som hon hade då, och, och när hon skulle lyfta fram Besir Abani var. Vem är. Besir Abani det var den här palestinien som startade den här White Girls also Matters. Eh, och Just det. och ja, de andra personerna. Mm. mm. Eh, att, och, och som hade ett enormt stöd och som konfronterade den djupa staten <skratt> och Robert Asberg och dog precis när han höll på med det. Det är många som undrar om... Ja, det är en, en särskild diskussion. Hur det kom så att han dog just då? En del tror att han blev mördad, andra tror inte. Och jag, jag har väl kommit fram till att det bägge möjligheterna finns. Eh, hur som helst, va? då har hon, har hon lyft fram den här palestinien, har gått på hans begravning. Varit med på en film som jag också är med på som heter Besira Barney, ett annat ansikte där hon blir intervjuad om honom och hur bra han är och alltid. Ja Men han har ju samma uppfattning som jag. Jag var ju hans mentor för fan. Så hon har bara hycklat och utnyttjat honom. Mm. För att lyfta fram sin egen person I rampljuset ännu mer Alltså, du vet, då, då känner man så där va ah. mm. Vilken jävla bitch mm. Vilken jävla bitch Så känner jag och, mm. det, och inte att hon inte är duktig Inte att hon inte skriver bra Inte att hon inte kan forska Men det mm. ah. Ja Ja Mm. Nej men det är, ju det. det är ju någonting man ser väldigt mycket det här tyvärr alltså det är ju ett, ett, ett väldigt dubbelspel alltså och det är väldigt mycket eh, kontrollera motstånd och, och falska profeter och skapa halmgubbar mm. som man sen kan argumentera mot va det är, det är ett jädra spel har man ju förstått vilket man inte vilket inte jag har förstått tidigare i alla fall. Och, och, och jag måste också säga det, tyvärr, alltså den här eh, palestinakonflikten, Jag är ju ganska dåligt insatt i den. Och man har ju varit lite så här tidigare att ja, ja var är det mig här i, i, i, i Sverige? Liksom? Men nu börjar man ju, Alltså, vi måste ju förstå detta alla nu att, att vi påverkas väldigt konkret av det som händer i världen. Och vi måste liksom börja engagera oss och sätta oss in i de här frågorna. Annars så är det. Annars blir det inte bättre om man ska uttrycka sig försiktigt. Ja, men ja. Och i synnerhet va? Jag menar, i synnerhet va? Alltså i Balfour-deklarationen 1917. Mm. Där, där skänkte Englands utrikesminister Palestina till. Till, till, till, till Rothschild mm. Som skulle föra det vidare till den judiska världsfederationen mm. Rothschild har sett upp och finansierat infrastrukturuppbyggningen av Israel Har byggt högsta domstolen Som finns i, i, i, i, i, i självfinansierat och stått för arkitekturen högsta domstolen i Jerusalem där du har de här pyramiderna med Ja, jag såg vet, den bilden alltså hela det är pyramiderna man ser den lite ifrån. Det, det är globalisternas centrum ja. och därför, om man inte förstår liksom vem fienden är alltså utan, utan försöker bara gå runt problemet mm. alltså det är det, det är det som man gör nu va och det är liksom fullt förståeligt att du inte har något koll på Palestinafrågan därför att den har ju inte diskuterat den diskuteras överhuvudtaget inte. Okay. Utan istället är det ju så att, att, att socialdemokraterna som traditionellt sett har stött en tvåstadslösning hela tiden och varit då mest positiva även alltså vänstern då, och även socialisterna. Eh, till, till palestiniernas rättigheter då använder man då då använder man liksom då säger man att då, istället för att undersöka fakta va, så säger man då att att att, att, <går> att det är skit med pal pal palestinierna är terrorister därför att sossarna som är vänster och som är så jävliga st har stött dem alltså det blir så resonemanget det blir den logiken va Mm. Istället för att man då Kanske skulle kunna fråga sig Att, att det kanske är på det viset Att, att det inte är en Höger-vänster-fråga utan det är en fråga Om att en, att en folk Att ett folk va, Ska ha rätt till sitt eget land Och, och, och, och att, man ska, att man Har rätt att försvara sig Om man, för, man, man håller på att bli fördriven mm. Men, Och det här blir ju då Ett, det blir ett, ett hyckleri Va och man samtidigt säger att Sverige tillhör svenskarna och, och säger att, att palestiniernas land tillhör judarna. Mm. Alltså det, hur fan får man ihop det? Ja. Ja, det får Nej, man bara men... ihop genom att, genom att säga va, att det är judarnas land för att de har fått det av Gud och palestinierna är terrorister och de existerar inte det är ett påhittat folk som Karlberg säger va? och sen så får man när man har gjort den analysen va, då kan man hoppas på att allt det här som Trump då gör för att stärka den judiska staten det kommer att göra världen bättre som Carlqvist säger alltså det hon, hon, hon agerar ju då Alltså, hon gör ju en gemensam sak med fienden. Mm. Mm. Jo, nej, men, och det är ju så här också upplever jag väldigt mycket det här du pratade om. Eller som du tog upp nu också det här med, med, med höger och vänster eller, eller liberalt eller vad det nu är. Det skapar liksom illusionen av val för oss. Va? Och, och, och, och jag menar i praktiken så lever vi en demokratur. Mm. Där man eh, rör upp och pratar om saker och ting va, som, som eh, Palestina-frågan och, och har lite hetska diskussioner, men i praktiken så händer det absolut ingenting. Va, och så gäller väldigt många saker. Utan man vill bara skapa skenet av att man eh, ska göra någonting eller ha ambitionen att eh, åt ena eller andra hållet. Va, men sen så, det, och det är bara för att liksom. Ja, för att vi ska sätta oss ner i tv sofforna igen liksom, och, och, och somna. <laughs> Återigen. Ja, det, ja, men redan i det Movberg pratade vi om demokraturen Sverige ja. och hur man. Liksom, så att våra, våra, våra, våra klassiska författare liksom, från mitten av 1900-talet, det var ju många där, Sven de Blanco och även många andra. Va, eh, de, de såg ju vad som höll på att hända redan då. Mm. Jag såg inte det därför att jag var då förblindad eller helt uppslukad av 68-rörelsen. Så att jag såg inte mm. det då. Utan det är först nu på gamla dagar när jag liksom, då, då, då det är nu jag upptäcker dem igen. Va? De såg vad som höll på att hända redan då. Mm. Eh, och, och det var ju Sverige var ju ett helt annat land alltså på den tiden. Det var ju så. Jag växte upp på 50-talet. Det är ett, vi som växte upp på 50-talet och, och, och eh, föddes, under, föddes redan under andra världskriget. Alltså i 40-talisterna. Vi, vi har ju varit med om, om, och vi, vi, vi har ju levt i ett land som är helt annorlunda än det som är idag. Mm. Helt annorlunda. Alltså, Sverige var ju fortfarande ett homogent land då va? Men det var ett modernt land. Allting fanns. Mm. Det fanns. Kylskåp, radio, tv. Ja, tvn kom. Ja, den kom 56, tror jag. Radio, tv, tvättmaskin, diskmaskin, telefon. Ja, allt Bilar, allting fanns. Va? Det, var ju bara det, det var bara det att det inte var digitalt. Men allting mm. fanns. Och ett välfungerande samhälle på, på, på alla sätt och vis. Men inte nog med det. Bara, bara en 10-20 år efter oss utvecklingen så följde länderna i hela väst, i hela Mellanöstern efter. I Afghanistan, i Syrien, i Iran, i Irak. Mm. Det är bara att gå in på nätet och googla. Ja. Blir... Jag, jag, jag har sett de bilderna hur, var, hur... sykt det var. Det de är liksom, de moderna länder. Det är ingen jävla ja. hijab eller slöjor eller någonting. Nej. Det där, allt det, all den där jävla skiten har kommit Efter det att staten Israel bildades Det är, kan, det är en cancer Det är en cancer ja. tillsammans Med, med den judelädda Amerikanska krigsarmén Som har förstört hela Jävla Mellanöstern Och som har skapat hela Den här avarterna Av islam mm. De hade ju inga problem med islam då Det var väl inga konstigheter De hade gick i vanliga baddräkter Mm. Inga hund, ja. ingenting. Ja, ja. Det är bara. Ja? Mm. Ja, Jag tänkte här, här kanske är ett bra läge att gå in lite på själva orsaken till att staten Israel skapade eller vad som var upprinnningen till det. och Det var ju faktiskt andra världskriget. Så jag tänkte, det vore väldigt intressant om du kunde utveckla dina tankar kring, kring andra världskriget. För där var det bland annat, nationalsocialisterna gjorde ju gemensam sak med zionisterna. De hade till och med en mynt där det var Davidstjärnan på ena sidan och Hakorset på andra sidan. Och hade ett samarbetsavtal för att skicka judar just till Palestina då under en tid innan kriget blev allt för påträngande va? Ja, det var innan kriget mm, Det var innan kriget. Det var det, det hav havara-agreementet. Havara havara mm. Det var en överenskommelse mellan Tredje riket och, och, och uh, uh, Zionistiska världskonfederationen, tror jag, mm. om att, uh, att judar skulle utvandra till, till Israel. Och eh, det var även penningtransaktioner med så att man kunde... Och de fick ta med sig grejer och, och, och egendomar. Och det var andra penningtransaktioner som gjorde att man kunde bygga upp eh, bankväsendet och så vidare i Israel och bygga upp en infrastruktur och så. Och det här var ju det här var ju redan var i mitten av 1933 eller något sånt där tror jag. Och, och, och, och, och staten i Israel... Alltså, och det var ju från, från då och då sen, och, och framåt sen som man kunde liksom bygga upp, bygga upp förutsättningarna för, för det som hände 48 sen med, med, med, med kriget och fördrivningen av palestinierna. Så att det, där kan man väl säga där finns det ju lite olika uppfattningar om, om, om, om hur man ska tolka det där. var En del en del menar ju att det, att det där var en win-win-situation. Va? Både, både Tredje riket och, och, och sionisterna tjänade på det där. Men jag menar ju liksom att, att det, där var ju, det där var ju ett sätt att, att eh, underlätta så att säga, koloniseringen eh, eh, av Palestina. Eh, och den där, den där pengen som du pratar om, den, har ju också, den är ju allmänt känd. Mm. Eh, så att, eh, men, eh, men sen var det ju det, det var ju så att det där var ju någonting som kom senare någonting som var ännu viktigare det var ju Balfour-deklarationen va? som jag nämnde tidigare mm. 1917 och 1917 det var ju då också som eh, den så kallade den ryska så kallade den så kallade ryska revolutionen hände va? det var väldigt mycket då som som eh, det och det där är en himla lång historia som jag, som jag har läst om men inte kommer ihåg alla detaljer om. men Jag, var, jag hade en, en god vän från Australien som var här och besökte eh, mig som är, eh, föreläste eh, för ett slutet sällskap här för några år sedan. Och Han redogjorde för allt, hela förspelet till den här Balfour-deklarationen. Han menar att det är 1900-talets största konspiration. Alltså så oerhört liksom långtgående, alltså invecklat och, och många krafter som var inblandade i det där. Och som till slut ledde fram till då att, eh, att eh, den här överenskommelsen, då, att balfour att del gav Palestina till, till judarna. Mm. Uh, men det, men... Och mot, mot, mot att uh, mot att judarna skulle se till att dra in jänkarna i kriget va? de hade ett sånt inflytande mm. då för att det, de var, det, var, det, var det första eller andra världskriget vi, vi pratar om då eller ja, ja för, jag förstår att det här var första världskriget det men det räckte, ja men det räckte ju inte och sen kom ju då den så kallade ryska revolutionen och den får man väl ändå säga några ord om därför att jag har ja. alltid jag var med. Jag var ju med, sex, var, var ju med då i, i, i Sveriges kommunistiska parti 68-rörsen, som ju var väl den mest bäst organiserade det, organisationen bortsett från, från Vietnamrörelsen. Och, och vi hade ju aldrig diskuterat ljudfrågan ju, någonsin i, i partiet va? Eh, och eh, när jag upptäckte då, i mina, när jag tog upp de här studierna om sionismen och, och, och, och hamnade i ryska revolutionen och så började jag kolla liksom och det visade sig ju att alla, alla namn där, alla ledande figurer och så där, de hade ju tagna namn, de hade fan judiska namn liksom, de, var, de hade tagits ryska namn mm. och då började jag på, på, på fundera på det där och så grävde jag fram mer och mer om det där och Sen så hittade jag två stycken oberoende källor. Liksom. En av en judisk eh, historieprofessor som heter Juris Leskin och sen var det någon annan bokklassiker som jag inte har kommit ihåg. Där det fanns uppräknat liksom, namn på alla, alla de här personerna. Men Juris Leskin han har skrivit en bok som heter The Jewish Century, det judiska århundradet. Det handlar om 1900-talet och där visar han på representationen av det judiska inflytandet i Europa under hela 1900-talet och var det har funnits någonstans och hur det har ökat och växt och så och han ägnar ett helt kapitel på hundra sidor åt den ryska revolutionen och mm. eh, där kan man då bland annat läsa eh, i, eh, i hans bok att, eh, att eh, det var ju en demokratisk revolution eller reform först som Saren gjorde va efter det gjorde sen bolsjevikerna en statskupp det var en tvåstegsgrej va? Och statskuppen innebar ju då att bolsjevikerna och kommunisterna tog makten. Och då hade de, efter de hade gjort det så hade de en, en, eh, eh, eh, ett möte i, i sitt, inte knässigt, vad heter det? det? Det heter Duman va? Mm. I, ja. Uh, och ja, just det är ryska dumma, ja. Ja, ja. Och det här och, och där skrev det då Jure om, och där fanns det då 16 olika, <fört> olika eh, socialistiska grupperingar. Alltså, vet, det, mm. fanns allt, det fanns allt möjligt. På den tiden var det ju inte liksom eh, så stor skillnad mellan socialdemokrater och, och marxister, och det var ju alla möjliga olika grupper, va? Mm. Eh, som hade, det var 16 stycken grupper, alltså. Och varje sån där grupp hade då en talesperson som skulle redovisa gruppens eh, ståndpunkt till, så att säga, till, till statskuppen. Mm. Ja, och då, då skriver ju Uwe att, att alla 16 var judar. Alla mm. 16 talisk personer. <laughs> Och, och sen var de ju otroligt överrepresenterade i hemliga polisen och på alla ställen, alla organ. Va? De styrde ju liksom hela, hela det där jävla blodbadet som sen följde i, i, i, i, i inbördeskriget. Ja det var precis det jag tänkte på liksom, och det blir väldigt liksom, eh, graverande. Alltså jag menar alla de här eh, ja faktiskt folkmorden som har varit och liksom, jag menar Holodomor och Stalins utrensning och så vidare det är ja, och får inte tala om folkmordet då på Armenierna va som utförde som ja. fake alltså domnejudar som hade, som hade liksom konverterat från judendomen till islam och som ledde dem. de Young Turks det var ju ja. liksom en sån sak eller, eller, eller Saudiarabiens judiska rötter, får du inte prata om det du vet. Mm. Ja det kan vi prata <laughs> om eller men, ja, ja. Örnen trillar av till slut, man tror ja. liksom ju mer man kommer på va, så tänker man du vet jag har jobbat på 20 år och det kommer på nya grejer hela tiden jag tror inte, ja. jag tror inte vad jag läser till slut ja. det blir bara mer och mer de är överallt Ja. I alla fall, ska vi, om vi går tillbaka då till världskrigen, va? Mm. Eh, så blev ju eh, tyskarna, man kan säga att tyskarna egentligen vann första världskriget på ett sätt. Därför att de, de ba, blev aldrig några strider på tysk mark, och de erbjöd, erbjöd ju utan några territoriella anspråk eller någonting. Och så fick de en, den här förbannade Versailles-freden, där, där, där de blev snodda på renar och andra, va, som var ett jävla orättvist stycke. Mm. Eh, och sen så småningom då, efter, efter den här eh, judiska statskuppen, så börjar ju, så, så, så, så, så hade det had ju en, en tid där i mellankrigstid av dekadens och annat i Tyskland. <laughs> eh, och, och men sen, eh, sen så småningom, så, så när vi närmar oss då. 30-talet, jag vet inte när Hitler, han var ju med när han kom in i leken men i alla fall, jag kommer väldigt väl ihåg att jag rätt tidigt faktiskt köpte hans två böcker Mein Kampf, del 1 och 2, mm. därför att jag hade ju den inställningen då när jag forskat, jag, jag ska läsa originalen liksom av, av det som är viktigt va? inte vad andra har skrivit mm. och det som då slog blev väldigt tydligt för mig. Va? Det var ju det att, att det som Hitler eh, i början först liksom var orolig för det var ju judibolshevismen. Alltså han såg ju han visste de visste ju att det var judiska bolsheviker som hade tagit makten i i, i, i, i, i Ryssland och bildat Sovjeton. Och sen tog de ju också makten i Bayern i Tyskland, va? Rosa Luxemburg och andra. Så att han ville ju liksom förhindra helt enkelt spridningen av, av, eh, av, eh, av, av marxismen. Men eftersom marxismen var ju liksom så i ett, åtminstone ledningsvis och, och ideologiskt var med judarna så, så kom ju de frågorna att hänga ihop. Eh, sen, sen eh, när det gäller då så, så, har, jag, så har jag uppfattat och, och sen har jag sen, sen har jag lite jag, jag är inte riktigt klar, klar över vad som hände liksom hur hur när han så småningom hit, så småningom kom till makten jag har ju läst de här böckerna liksom om Wall Street stödde honom med pengar stora företag i kofärben och banker och annat och sådär eh, så att men, men jag har aldrig liksom jag har aldrig fått den uppfattningen att han var liksom en från början en marionett som bara gjorde liksom vad de sa till honom utan jag har mer fått den uppfattningen att han gjorde det han trodde på och han trodde att han hade stöd av västmakterna och de allierade i början. Så lite sådär va. Jag har tänkt att det är nog fan med Hitler kanske som, som det var med, med Saddam Hussein i Irak. Han gjorde ju också så jävla mycket fint för sitt folk va. Byggde en modern stat och allting va. Men han var ju, han, han, han var ju obönhörlig precis som Hitler mot sina inre fiender och så va. Men folket älskade de har ju älskat den de här personerna va? Och ja sen... han, hade ju, han hade ju USAs stöd också. Jag menar, det finns ju sådana äldre bilder när han sitter och ja. skakar hand med Burs den äldre och, och Donald Rumsfeld ja, liksom. Ja, ja. <laughs> ja. Och, och sen och sen, och, och sen kom det här transferaget sen, had, sen, sen hade han ju sen, sen... Det som gjorde då att, jag, att jag, undrade, jag tänkte, vad fan hände där liksom i Dunkirk egentligen? Han hade, mm. ju, han hade ju då engelsmän, de var ju var som att skjuta på en sittande ankan. vi kunde ha vinna kriget där. Man hade klippt dem i Dunkirk. Mm. Varför gjorde han inte det? Mm. Och då tänker jag så här, ja, gjorde han inte det därför att, han var, därför att det var uppgjort, därför att han från början hade varit en marionett. Eller var det helt enkelt så att han fortfarande trodde att han hade Churchills eller de allierades och västmakternas stöd? Och om han liksom inte om han släppte dem där så skulle han få behålla det stöd? Jag vet inte. Mm. Nej, det är, en, det är en intressant tanke. Ja, och sen gav han ju sig in i tvåfondskrig som var ju dömt att misslyckas från början. Och sen hela det där kriget mot Ryssland Många säger då att han inte hade något val, va? Men jag tycker att alltså när man tittar på vad som hände där och så så känns det ju som att, det, att, att han var inte vid sina fulla bruk där det där var ett vansinnesuppdrag liksom. Mm. Det var ju liksom dömt att misslyckas vad jag såg. Det är, jag, jag har svårt att se. Och sen finns det en annan sak också som jag tycker man, man måste ta med när man tänker på Hitler och, och ledningen där och så. Det är Ja, men de karkade ju. Alltså de, det var ju de använde droger och grejer va? Och, och, och jag menar ju, var det var inte Göring som var i Sverige och hade en svensk kvinna och så han var ju nog inne på bäckis, liksom på grund av kärkmisbruk och annat. Alltså, det, jag tror att jag, jag, jag tror att eh, när kriget började liksom gå dåligt, va så började gubbarna där också må dåligt och sen eh, ja. Mm. Mm. En, en vinkel ja. man kan ta som vi har tagit upp i tidigare poddar det är ju att kolla på de fysiska möjligheterna att skapa Många av de här produkterna som fanns då. Till exempel då eh, Luftsköpet Hindenburg Skulle de fylla ett eh, stort luftskepp med eh, den mycket explosiva gasen Vätgas och flyga på ja. en tur över Atlanten till eh, USA Och där exploderar ja. den då på ett väldigt konstigt sätt Eller de här eh, förstadiet till som senare blev NASA och det har vi pratat mycket om i podden också mm. om, om hela rymdbluffen då. och då var det en Werner von Braun som var chef över deras uh, uh, raketforskningsstation i Penemünde var det väl uh, och där ja uh, ja, mm. ja. ja men, jag, men sen också en annan sak som jag har tänkt på att <klarar> Och och vars jag jag har jag har valt att liksom ha en lit jag, jag har alltså jag har svårt att jag har svårt att komma ifrån liksom allt bra som alltså att han det här som jag sa var att det var liksom egentligen då Bolshevikerna han var rädd för När det gäller judarna Och sen när jag upptäckte att det där med gasningarna Och hela den där skiten inte stämde rätt och så där, då, då började jag liksom Omvärdera det hela Att han gjorde så mycket bra grejer För sitt eget land och sitt folk Och hade ett folk som älskade honom Jag menar Han var ju älskad av sitt folk Stalin var ju inte älskad av sitt folk Mm. Alltså, det, det Nej, men han, han, han hade väl väldigt skicklig propaganda i ryggen också Lasse ja. liksom. det, var, det var ju liksom och det är ju också lite intressant <laughs> i Tyskland ja. att de hade så himla bra eh, propaganda och massmedia liksom som verkligen kunde mm. elda upp och ena ett folk det, det jag jävla... tycker ja. Ja. Ja, men jag, jag tycker i alla fall oavsett då jag, jag... Jag, tycker att, att, jag ser med Hitlers roll som att han utvecklades, liksom. Inte att han var någonting från början. Om, om jag ska sammanfatta. Och sen en annan sak också tycker jag var att helt oavsett då hur man, om, om man ser honom som en marionett från början, eller någonting som så att säga, eller som en som utvecklades i att bli utnyttjad. Och förstod det för sent. Det är ju en annan tolkning. Va? Oavsett då vad man har för ståndpunkt här så är det ju ett faktum. Va? Att, eh, att de allierade eller man ska säga bankerna på Wall Street, Hollywood, The Federal Reserve, globalisterna. Behövde två världskrig. Två världskrig. För att krossa. Europas, den vita civilisationens centrum, Tyskland mm. och till slut så gjorde de det med hjälp av även med hjälp av Sovjetunionen och det är det som är förutsättningen till att de har lyckats så bra nu, 40, vad är det 20, 40, 60 år, 40, vad är det nej, 40, 60, 70 75 år senare 75 mm. år senare så kan de nu mjuta frukterna av detta arbete och nu är vi inne i slutfasen när man har när man därför att när, motståndet, när, de, när det inte finns något ordentligt motstånd och i, i de i, i Europas och den vita vita nationalstater då har man ett nytt krigsvapen. Inte att bomba. Inte skicka arméer. Därför att man kan bomba sönder steder och man kan bomba i el en massa miljoner människor. Men titta på Vietnam. Titta på Tyskland. De bygger upp sina städer, Folken finns kvar. Men man, nu förstör man nationerna med en ny krigsmetod. Nämligen massmigrationen. Och i synnerhet från, från främmande kulturer. Och, och, och det, är den, det är liksom slutfasen som behöver genomföras. Därför att om inte nation, nationalstaterna i den vita delen av världen <fört> det, eh, försvagas eller blir upplösta då går det inte att genomföra en ny världsordning. Därför att den nya världsordningen eh, kan inte ha nationer med folk inom sina gränser som bestämmer själva över sitt väl och Mm. Utan det måste vara en central styrning. Och där har ju Soros redan grundat för 20, 30, 40 år sedan med sina non-governmental non organizations. Som ju är ett sätt att ersätta stater med. Man mm. ersätter stater och nationer med non-governmental eh, eh, organizations av olika slag. Mer eller mindre spektakulära. Fullt med om överallt. Va? Och det är ju det som är globalismens naturligtvis framtidsdröm. Att inte ha några starka stater och nationer. Utan att ha en massa folkgrupper som bara håller på att kivas med varann. Och där, där, där det inte finns någon möjlighet för dem att utveckla ett självstyre. Mm. Det är det en förutsättning för att kunna styra folk. Ja det är ju det klassiska sandra. och härska. Ja men, men, ja. ja, men fan? vet om de, de kommer att lyckas? Därför att nu är ju liksom Öster Öst på väg att växa upp. Då måste de för att lyckas med det, va. Nu, de har övergivit USA. Först har de krossat Tyskland efter två världskrig Och sen har de tagit i tur med USA. Och USA är ju på fallrepet också. Va? Mm. Eh, och men, men hur, hur, hur ska de göra med hur ska de göra liksom med Ryssland? Och med Kina. Jag mm. menar, det kan ju... In, det, det, det är ju inte gjort i in en handvändning liksom. Nej, kan, precis. Du flyttar, jag måste... flyttar ja. till exempel från dit va? Ja. ja. ja. Nej, och, och en sak som jag, jag, jag tänker på också, det, jag menar, det finns ju många intressanta uttryck och, och bevingade ord och så där va? ett jag men the world is ruled by deception va och sen så att ta en tillräckligt stor lögn och upprepa den tillräckligt länge så blir ja. den en sanning va ja. och det är ju någonting som så där, vi har ju eh, granskat eh, mycket företeelser historiska och i media och försökt göra detta med, med kyla och inte med känsla. Och analysera saker. liksom Hur rimligt är det här och det här? Som vi har mm. eh, vuxit upp med och lärt oss i skolan. Och fått se på Hollywood. Och, och hört allt om i kunskapskanalen och så vidare. Då. Och det är ju många saker som inte är rimliga. Det, det, det, det är liksom inte vettigt va? Och, och jag tror att det finns ett... <clears throat> att det börjar bli ett, ett uppvaknande kring saker och ting. Va? Och, och jag menar, en, en, en ny situation- det är ju det här med internet. Va? Att Vill man sätta sig in i någonting- mm. ja, men då räcker det att ha en stund över- och börja gräva ja. på nätet- ja. så kan man sätta sig in i frågor. Det är kanske inte så många som gör det- men, men det blir nog fler och fler om möjligheten finns- och jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det. Va? Och som sagt, nu finns den här möjligheten. Människor har, måste gå till jobbet och jobba väldigt mycket så man kan betala räntan få den växande räntan på sina lån va? för att vi alla skuldsatte upp över öronen nu, det är också en sån här en sak men, men alltså den här och, och förut så fanns inte den här möjligheten va? utan då var man hänvisad till vad man fick, eh, vad man kunde köpa på Bonniers eller vad man fick se på tv va? eller så fick man gå ner till biblioteket och gräva bland mikrofilmer, men det var ju inte så många som hade tid till det Ja, det är Och det är sant, men, ja. men samtidigt så, så är det ju så att på senare år här har de ju börjat rensa. Ja, jo visst. Det det. Så att jag tror att, att, att, att det går väldigt fort nu så, så försvinner information som är som är oönskad. Mm. Men fortfarande går det ju att hitta. Det är så det, så, det gör ju. Mm. Ja, det blev mycket... Tiden går nu, jag vet inte. Ja. Det är ingen som orkar lyssna på sådana här långa utläggningar. <laughs> jag tror jag visst, det har varit väldigt, väldigt intressant det här. Tack så hemskt mycket, Lasse, för att du ville göra det. Jag, jag hade lite grejer här, men jag har ju läst mycket om vad du har skrivit nu och jag tycker mycket av det är väldigt bra, så jag rekommenderar alla att, att gå in och läsa. På, på Lasses blogg och en, en sån här sak som jag tycker var som rimmar väldigt med, med hur jag tänker. Och det är att du skrev en gång att personligen är jag skeptisk till alla ideologier. De utgör låsta tankesystem som begränsar människors tänkande som därmed ja. blir lättare att styra och kontrollera. Medias och utbildningens betydelse som ideologiproducenter i dagens globaliserade värld kan knappast överdrivas här vid lag. Eh, och att vi behöver befria oss från slutna tankesystem som filosofier och eh, religion Innovative. sa du också Ja. Ja. ja. Och jag menar, det, och, men, men, men jag menar det där också det, det är ju också som jag menar jag och, och jag tror nog att du håller med dig jag har inget emot eh, troende och Nej. att, att trova och, och jag menar det, det, det finns ju väldigt många frågor som vi bara kan tro och spekulera kring och det gör vi ju, jag menar ja. alla har ju de här dessutom, existentiella det, tankarna det, det, så det är ju fel idé det. dessutom det, det är ju så va, att man kan ha olika gudsuppfattningar jag har ju också en gudsuppfattning fast den får vi ta någon annan gång ja. nu har ju varken med kyrkan eller någon av någon känd religion att göra jag tror att alltså, folk är ju andliga på väldigt många sätt va? alla människor som är, som är tänkande va ja. uh, och, och och gränsen mellan, mellan andlighet och, och ja. Man behöver inte vara religiös i traditionell mening för att egentligen ha ett gudsbegrepp. Nej, Så, precis. I min uppfattning. Nej, jag, jag, håller, jag håller helt med, med där. för att det är först man har. Just det här med att kontrollera människors tänkande, va? det var ju det som. Det var ju det som Frankfurtskolan upptäckte. Jag menar, jobbarna köpte inte marxismen. Mm. Och då, kom de, då, då, då tänkte de att då får vi liksom ta hjälp av Freud. Och så måste vi påverka liksom folk på, med, med, med sociologi och psykologi. Och så växte Frankfurtskolan fram. va så att man skulle bryta upp istället. Genom, genom identitetspolitiken, bryta upp grundstenarna. I, i, I civilisationen, nämligen könet, familjen och nationen. Och det är mm. precis det som de har gjort nu, eller håller på att göra. Mm. Mm. Och det är Frankfurtsskolan, eller PK-ismen. Det är dagens socialism, dagens marxism. Det är vad mm. den har blivit. Mm. Mm. Mm. Och det är det som... Jag tror att sven många svenskar och även jag har haft svårt att föreställa mig att människor skulle kunna tänka på det här sättet och det är nog därför många har svårt att komma eller få de här insikterna då. Och, och i Sverige så historiskt sett så har väl överlevt här genom att vi har kunnat lita på varandra och vi har ja. hjälpt varandra genom vintern och då har man eh, behövt vara hjälpsam och tjänster och genkänt och sådär men det är, ju, det är en egenskap då som har utnyttjats väldigt brutalt eh, nu då i det här moderna samhället och har vänts till vår eh, nackdel i mångt och mycket eh, mm Ja men, ja men så är det ju va jag tror jag har skrivit det någonstans alltså, det, det, det, det... alltså vad, vad vad den här vad, vad, de, vad man nu gör va det är att man, man utnyttjar det finaste hos människan för att förgöra henne mm, mm. Ja, det är, det är en bra. Precis man utnyttjar liksom människors välvilja. Eller man, man ja, använder den som ett verktyg. Och vilka, att... och man, ja. man använder det finaste hos människan mot den. Ja. Mm. Man tar en liten söt tjej. Det är globalismen och det är satanismen. Ja, det är det. Ja. Och det är raka motsatsen till kärlek. Mm. Ja. Så det, det är väl lite målet här då att få den här energin som läggs i att gå åt fel håll. Att verkligen lägga det på rätt saker. Ja, ja. För det är ju, ju fler människor det blir som inser de här sakerna så kan man ju börja bearbeta problemen på rätt sätt. För det, det märker också många nationella kretsar att, att nej men vi pratar inte om de här sakerna av taktiska skäl. Men då, då springer man ju runt frågan och man pratar, pratar man inte om det så kan man inte... Äh, lösa själva grundproblematiken heller. Och... Det är klart, man behöver ju inte prata om allt, man kan ju inte prata om allting hela tiden, utan var sak har ju lite grann sin plats va? men någonstans, någon gång i några sammanhang så måste man ju ta upp allting. Alltså, mm. man mm. inte bara lägga vissa frågor åt sidan. Mm. Inte... Nej, för en stor, men... stor käpphäst som jag upplever, det är i alla fall kritiken mot vetenskapen att den skulle kunna vara genom korrupt ända in i, i dess grundbult och det är ju någonting som vi har tagit upp i den här podden då och faktiskt bevisat genom den här solsystemssimulatorn som Patrik har byggt tillsammans med, mm. med Simon då och det är ju någonting som och, och har man insett det så inser man ju att vad, vad gör alla de här forskarna och högutbildade människorna på universiteten där de har en aktad titel att som forskare och lärare på universitetet och eh, jag var ju med då och, och, och bildade grupp, tvär, tvärvetenskapliga grupper mellan filosofer och pedagoger och annat och sånt. Va? Och jag undervisade ju också om universitetens framväxt i Europa och under modern tid. Och det är ju så va, att under upplysningen, så alltså tidigare så hade man ju Först hade man ju universiteten, liksom, det var ju det var munkarna va, på klostren. Mm. Sen, hade ju, sen, sen hade man ju då, eh, heter det heter eh, universitet som inte, var, som inte var uppdelade på det viset som det är nu i, i fakulteter och ämnen och sånt. Nu, utan man hade ju en mer sammanhållen eh, undervisning och utbildning tidigare. Det Vi bara att ta ett exempel som Michelangelo till exempel. Han var ju fan ett när han var 30 år. Va? Det finns, och Sådana finns ju inte längre. De hade ju en överblick och en helhetssyn va? Eh, som, som, som är fullkommit omöjlig att skaffa sig genom högre utbildning idag. Därför att, därför att det är så uppdelat och uppstyckat. Och mängderna av kunskap inom varje specialitet är så stor. Va? Så att man måste ha det datalagrat och så vidare. Men det innebär ju då att kunskapen har ökat oändligt mycket. Men förståndet har minskat. Ja och frågan är ju då. Det är ju liksom någonting som vi frågar frågat om, om om kunskapen verkligen har ökat. Eller om detta har varit ja, liksom att, att, en medveten manöver. Inte, Vad sa du? Ja men. Ja, men. Yeah. Ja, man, det finns mycket mer fakta. Man ja det finns mycket Mer ja. grejer. Man, man har kunskap om mycket mer grej, Men man förstår mindre. Ja. Ja, och förstår är... man inte, det är ju också lite det där epistemologi eller vad det heter det där krångliga ordet. Va? Vad, vad är det man egentligen vet va? Och det, och det, det, det som är så här, alltså, vi måste ju vara ödmjuka i det att vi alla går omkring och tror väldigt mycket saker. Ja. Saker som vi egentligen inte, eh, och, och, och, och jag tror att vi måste vara beredda på detta. Att, att vissa av de sakerna som vi tror allra mest... Det kan faktiskt vara så att de inte stämmer. Ja, ja, och vi absolut. måste alltså stålsätta oss och ta reda på vissa saker. Ja, ja, Men det är ju det, det som är, är så, så ett, ett av våra största problem. Och det, det är att, vi, att eh, vi, eh, alltså, vi väljer väldigt gärna eh, behagliga lögner framför obekväma sanningar. Det, det är enklare att tro det man på. alltid har trott än, än, än, än, att, än att sätta sig in i någon komplex fråga eller en sån fråga och, och, och försöka ja. förklara för sig själv hur ja, det egentligen var, det till. Va? Det var några år sedan så dök jag på någon artikel om som jag tyckte tog ett stort intryck på. Jag kommer inte ihåg allting så väl men att eh, Einstein var en bluff till exempel. Och det mm. var inte så många år sedan som det blev klart för mig att månfärden var... Det var ju en del, det var en del av propagandakriget ja. <laughs> det mellan, mellan Sovjetunionen och USA. Och det har man ju aldrig kommit ja. till hånden om. Ja. <laughs> hade, de, hade de väl kommit dit så skulle de aldrig ha kommit därifrån. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Och, och, och sen kommer man under med att det här med förintelsen som man, man inte ens får säga. Va? Det var inte alls några gaskamrar. Det finns inga belägg för det. Och några sex miljoner judar. Jag har de ju pratat om på hundra olika ställen 20 år tidigare. Det, det var inte heller sant va. Hemma, hos, hemma i min familj pratar man aldrig om, om koncentrationsläger eller gasning. Nej. Det där kom först på 80-talet. Mm. Ja, ja. Och det en efter det andra va, faller ju på det där viset. Mm. Och det, det är väl den enda historiska händelsen där man faktiskt inte får undersöka den tekniska bevisningen Eh, utan att riskera fängelse i ett antal länder i Europa. Det, Nej, det... Ja. ja, men eller hur? Man får, ja, man får ju, och till och med i Ryssland nu, på mm. lagar nu mot, mot uh, kritik av, av och, och i, och i av... Tyskland är det ju till och med så illa då att det var en Horst Maler som blev åtalad för det här hemska brottet och att undersöka eh, detaljerna i hur det gick till då. Men då hade ju han en advokat som heter Sylvia Stolz. Som, ja, som då som egenskap av advokat och så har man ju till uppgift att skydda sin klient. Men hon blev ju själv dömd då till fängelsestraff för att hon skyddade ja, sin klient. Var, hon var ju tvungen att snacka om de grejerna som han hade forskat om för ja. att kunna försvara honom. Och då blev hon dömd för det. Då blev hon dömd för det, ja. Prefers, och, och ytterligare en grej då att när hon kom ut efter det här då så skulle hon berätta om det... Eh, om, om varför hon blev fängslad första gången och då blir, då blir hon fängslad en gång till så att det, är, det, det är liksom hårresande i hur man behandlar då åsiktsförbrytare i eh, ja, det finns nu ja, jag har ja, ni vet, på mina föreläsningar så har jag ju den där den där skämteckningen fan jag ska se du vet som Lenström har gjort jag hittar den inte i min bok men jag har den på en tavla på väggen Lindström, det mm. är min favorittecknare alltså, han är så jävla fräck mm. uh, det sitter två killar här i en fängelsehåla nu har jag sett den här mm. Och den är... Nej jag har nog inte sett den Vad, vad heter den? Lindström Vad? Man kan ju heter Lindström, jag kommer inte ihåg ett förnamn just nu, Hans jag, eller någonting. Det sitter två killar i en fängelsehål här då Då säger den ena så. du fick också nio år för dina åsikters skull Och vad hade du för åsikter då Johan? Då säger den andra min åsikt det var att jag inte tyckte man skulle få nio år för sina åsikters skull. <laughs> det är som ställer Stolt. Ja, oh. ne det är samma grej oh. mm. alltså, oh. det, ja det är ja det är fullkomligt, det är fullkomligt barockt liksom att, att man kan få fäng att man kan åka i fängelse för att man vill för att man har en, för att man vill Forska om någonting eller, mm. eller, eller ha en åsikt. Va? Men så är det ju. Mm. Och då, då, in, då inbär det att man är... Så att det aldrig är någon som orkar lyssna på det här för att det är för långt. Eller ska vi sluta eller? Jag tycker det är jätteintressant. Ja. Vi, vi kan jo det är väldigt intressant men vi, vi kanske ska ja, jag, runda jag, av också. Jag, jag men... pratar en hel dag. Ja. Nej men, men just det här du säger och, och, ja. och jag menar och det är någonting som jag faktiskt är tämligen övertygad om att fler och fler människor kommer att bli varsom och det är det här att i väldigt många avseenden så lever vi faktiskt i en medeltid just nu och, och till och med kanske någonting som är mörkare än medeltiden vad det gäller ja. eh, allmän eh, kunskap och så vidare för att, att eh, och ja och, och... Det, alltså, det, nej, men det, det är så här va? jag tror jag, har, jag känner väldigt starkt va? Och, och det här är ju mycket en känsla att, att den västerländska civilisationen är i upplösning mm. Mm. och, och, och det, är en, det är en enorm skillnad på den allmänna debatten och bland, och bland intellektuella idag mot, mot vad det var eh, mot vad det var, eh, i, i eh, på eh, ja, slutet på ja, under, på 20 år så har det blivit en enorm försämring mm. och nivåerna har sänkts och det har blivit liksom eh, åsiktskorridorer och och, och och eh, uthängningar och massa jävla skit, alltså på ett helt annat sätt än som var tidigare. Mm. Tidigare var det ju bara den stora rättegången mot Ahmed eh, mm. eh, Men det ju, eh, annars så, så, så var det ju en helt annan debatt. Va? Och, det fan, och, och våra gamla författare va? De var, en, det var en helt annan klass på dem än vad vi har nu. Alltså, jag anser det faktiskt. Mm. Så att det är. Det är en, en upplösning och en sänkning av nivån och, och, och, och, och mer och mer urholkning av, av, av, av, av, av det fria samtalet och, och så vidare. Mm. Så att jag håller helt med jag, det, jag håller helt med dig på den punkten. Eh. Ja, men vi ska ju inte tappa hoppet helt, helt, helt, helt så här rysn, ja. Säga. Det. Jag jag är, menar, och Nej men jag tänker på att jag menar vi har, ja, det här är väl jag menar det här med civilisationens fall och sådär va jag menar vi har tagit igenom eh, den här typen av problematiska perioder förut jag menar för länge sedan så, så var det ju en, en, en renässans och sen så hade vi en upplysning va ja. och eh, det är nog dags för något liknande tror jag eller det är det rättare sagt Mm på, äh... oh, nej men ja, ja. Ja, ja, det, ja, ja man vet ju inte. Men, men alltså vi lever alltså en del, en del brukar trösta säga att vi lever i spännande tider säger de och så, mm. ska så, det, så kan man uttrycka saker med jag tycker det ser rätt mörkt ut faktiskt. <laughs> Ja det gör väl det men vi får göra vad vi kan. Vi har ju ja. vi har familjer och kommande generationer att ja. tänka på så vi måste ju faktiskt försöka. Om man inte gör vad man kan då, kan, då slutar man ju leva. Så ja. är det ju. Mm. Och uh, man har väl troligen så har man väl bara ett liv. <laughs> <laughs> ja. ja. Ja man vill ju i alla fall... Någon, uh, jag har en god vän som är som, tro, som tror att man lever vidare på en, i, i andra... Jag, jag, jag tror på något sätt... Jag brukar trösta mig med och kanske ska runda av med det att, eh, det... att det finns ett kollektivt medvetande. Och att det hela tiden liksom eh, håller på att jobba ihop sig. Eh, och mm. att de är riktigt duktiga och gör bra saker så kanske mänskligheten kommer in i ett nytt stadium där det kollektiva medvetandet så att säga blir en frukt av av, av alla, alla våra andras kamp och att mm. det är, i, i, är där i som framtiden ligger eh, och då kan man ju då kan man ju det, det är ju ett sätt att tänka på att man liksom lever vidare mm. och det vi gör lever vidare så att säga Mm. Ja, Det tycker jag var ett väldigt bra slutord. Mm. Mm. Tack okay. så hemskt mycket, Lasse, för att du ville vara med som gäst i vår lilla podd. Mm. Ja, är det, det är bara roligt. Problemet är att jag, blir, att jag aldrig slutar prata när jag kommer igång. Men jag hoppas att det är någon som kan ha någon glädje av det. Det, att jag, det, det passade ja. ut tycker jag. Det blev ganska bra. <laughs> ja. Okej, då tackar vi även av lyssnarna och på återhörande. Tackar.